Jó, akkor üdvözlök mindenkit újfent a harmadik eh, trendvadász felolvas, eh, eh, szoros elemzésen felolvasáson, és a újra érdeklődöttek kedvére elmondom, hogy a lányom megkérdezte, hogy miért ezt a regényt olvassuk, és akkor elmondtam neki, hogy ez egy jövőről szóló regény. hogyha most egy kicsit belemennénk abba, hogy mióta írnak a jövőről regényeket, és miért regény formában írják. Azt esetleg, tehát meg, megint ugyanaz a játék, mint az eddigi két alkalommal, hogy Google nélkül kérem a válaszokat, hogy regények mióta vannak nagyjából. Azt így miért? Ezt valaki meg tudná esetleg így tippelni? Én úgy tudom, Daniel Diffótól, Ravizon Cruzótól datálják, nem biztos, hogy ne jól vagy, tudom. Jaj, Genji regényével szerintem hamarabb vagyunk. Hamar a a gép, az az valami nyomdagéphez köthető. Valami szamá. Már vagy mi volt, már egy spanyol könyv volt az első, ami regény, tehát román jellegű. De jövőben már igazi platón is a dialógusokban. Bocsánat, az áll. Egy fél évre elegendő muníciót dobtatok be nagyon gyorsan. A spanyol, az, a spanyol az jó volt, jól emlékeztél, az a helyzet, hogy annyira ismert, hogy, hogy minden ilyen tudjátok, hogy kiről beszélünk, ugye tesz lesz majd a Don Quixote-vel, illetve másik három regénye is van, csak azokat senki nem ismeri, de hogy, de hogy miért nem voltak korábban a regények? Attila rögtön bedobta a választ egyébként, tehát hogy nem kell itt most nagyot mennünk. Ja, hát Nyomdagépek. Nyomdagép, így van, a nyomdagép. A regény ugye angolul hogy van? De várj, várj, kötekednék veled egy kört. Mert miért vesszük regényebnek a Donkiótét, mint, mint amennyire regénynek vesszük a Genji regényét? Genji regénye is jön majd, igen. Majd voltak már antik regények, mint az Aranyszanárcsik kérdéséhez. Így van, csak hogy azoknak a terjedési modellje más volt, mint a modern regényeknek, és akkor itt a nyomdogépnek lesz majd egy... Nagyobb, nagyobb útja. Eh, viszont az, hogy a nyomdagépet megértsük, tudni kell azt is, most úgy látom, hogy mindenkinél narancságra felkiáltójában. Mindenesetre beszélek tovább. Eh, a nyomdagépet megértsük, angolul hogy hívják a regényt? Novell. Novel. novel. Uh -huh. Mások szerint is novell. Vagy Román. Uh -huh. Igen. Kettő neve van, a Román és a Novel. A Román az majd később szét az nem viszont a novel az mit jelent? Új. Így van, pontosan. A legény a definíciója szerint az új dolgokról szóló pamflet, azaz irat, és ugye az a, ilyen magyarulán ezt tanultuk, hogy prózában íródott. Na most a prózában íródott, az egy ilyen érdekes problémát vett föl. Mi íródott még prózában? Szóval, Benső. Biblia vallási vitaíratok? Mm -hmm, igen, biblia vallási vitaíratok. Ennél is rosszabb a helyzet. A, az volt a középkori elgondolás, hogy prózában csak tényeket írnak. Tehát lírában mindenféle verszakokban, mindenféle versorokban írnak fictiont, amit mi fictionnek hívunk, vagy hát ilyen fantáziát, viszont prózában csak valóságot illik írni, senkit nem égettek meg emiatt, de voltak komoly botrányok belőle, ez már ilyen 18. századi Anglia, hogy, hogy könyveket betiltottak, mert hogy hamisat állítottak regényben, prózában. Tehát, hogy, és azt hát is, hát is tudni hát kell, hát hogy a kötés miatt... Hm? Hát írtak mesét is prózában, amiről mindenki tudta, mesé mesélem. E, igen, csak nem biztos, hogy elfogadott volt társadalmilag. Ez a érdekes benne. Tehát, hogy a könyveknek a története, az egy nagyon érdekes történet, mert ugye mi most már egy másik szempontból látjuk, mi most már egy kánonnal dolgozunk, ahol mindenféle műveket fontosnak tartunk. Akkor, amikor ezek születtek, akkor tökre nem ez volt a helyzet. Tehát volt olyan, hogy egész írók tűntek el, akikről ma már kb. nem hallunk, akkoriban tök voltak, mert mondjuk zsánerregényt írtak, mondjuk vallásos evületről szóló szerelmes regényeket, amiket ma már nem olvasunk, és nem is akar senki olvasni, mert a kánon az beállította nekünk, hogy mi az, amit, eh, eh, amit vihetünk. Minden esetre vihetünk magunkkal tovább. Mindenesetre a regénynek van egy nagyon édes, édes trükkje, hogy ugye nem, elősősorban nem novell született korá, é, é, eleinte, hanem novella, mert olyan picik voltak, ugyanis, hogy ha jól emlékszem 8, 16 és 24 oldalas regények voltak, illetve novellák, mert hogy ezt tudta olcsó kinyomni a nyomdagép. Hmm. Tehát hogy ezek van, van egy ilyen érdekes vetülete, és nagyon sokáig tartotta magát az a elmélet, hogy a regénynek, ez egészen a viktoriánus korig tartott, a regénynek a valóságról kell szólnia. Tehát lehet mindenféle meséket írni, meg, meg nagyon, sokféle, nagyon sokféle regény műfaj született, például a szerelmes regény tök fontos, e, ezek közül ugye a románt, de hogy, de hogy valójában a regénynek az a dolga, hogy konkrétan megírja azt, ami van a világban. Tehát, hogy a, a viktoriánus elkölcs, vagy az hasonló elkölcsök szerint ez volt a mondás. És ez egy tök, tök normális volt, hogy a regény egy idő után elkezdett egy ilyen zsánár e, műfaj lenni, ahol, e, ahol, el, e, ahol a e, valósággal ilyen nagyon mély volt a viszonya. Tehát például, mondok egy példát erre, az első krimikről tökre azt gondolták, hogy azok megtörténtek. Tehát, hogy mindegy ilyen rendőrségi vitairat úgy kezelték, és nagyon vicces, nagyon vicces ilyen hisztériák vették körül ezeket az első krimi regényeket, hogy ténylegesen Lát, látni vérték a gyilkost máshol, értitek? Tehát ennyire, ennyire belement a hisztériába. Egy aranybogár, meg ilyenek? Tehát, ugye igen. De... igen, e igen. E elsősorban olyan regények ezek, amikkel, amikről még én sem hallottam, tudjátok? Mert ezek annyira eltűntek már ma. Figyelj, egyébként érdemes két dolgot berángatni. Az egyik, hogy a le van írva, tehát igaz gondolkodás az, az azóta is létezik. Bármennyire feltaláltuk már egyébként száz évekkel korábban a, a szövegvizsgálatot, de azért, hogyha egy Dél-Belga szerzetes 1300-ban leírta azt, hogy 1100 ban már pedig a magyarok a hunoktól származtak, attól még rendes internetes hungarista vitákban ezzel valaki érvelni fog, hogy de hát leírta egy belga majdnem akkor. Tehát, e, a, van erről egy nagyon édes történetem, miről nem lenne. E, a, e, a, és, a, és a nagyon sok mindent megvilágít a regénynél kapcsolatban, Ugye a regénynek egy óriási nagy piaca volt ezeknek a rövid regényeknek, és mi volt még a specialitásuk, ezt valaki kitalálja, mert ez nagyon sokat számít abban, hogy hogyan fogyasztották őket, a regényeket. Tehát most gondoljatok 24 vagy 40 oldalas regényekre, ugye oldalpárba voltak kötve, amit nagyon olcsó előállítani. mire papír. WC a... papír az jó irány, nagyon gyereg voltak, de volt még egy tulajdonságuk, ami ami nagyon, ami nagyon fontosra tette őket abban a korban. Gyújtos? Nem, nem, nem. nem. De, de médiára gondoljatok. Hordozható formát, hor hordozható formá. is jó, elárulom, hogy voltak illusztrációik. Tehát, hogy a regényeket gyakorlatilag majdnem mindig úgy csinálták meg, hogy minden második oldalpáron volt egy kép. Vicces módon nem biztos, hogy illusztráció, hanem tehát így terjesztették a képeket is. Tehát, hogy ezek képeslapok és regények voltak egyszerre. Tehát, és amikor például elterjedtek a lovagregények, akkor hát mondjuk hogy azokban is voltak képek. Erre van egy történetem. De ez, egyik ez, ez részben te, az, hogy. Most ez részben azért volt, mert még nem tudtak olvasni az emberek, és komolyan a terjedés, a képek. É, igen, általában az olvasás is úgy ment, hogy felolvasták egymásnak. Tehát, hogy volt a faluban valaki, aki tudott olvasni, az elolvasta és megmutatta a többieknek. Ugye ennek is nagyon nagy irodalma van, viszont gondoljatok bele, hogy mi történik akkor, ha egy lovagregényben képeket tesztek. Most, van még egy, hogy a az illusztrációnak azért viszonylag erős hagyománya van, tehát bőven a könyvindultás előtti. Csak akkor piszok drága volt az egész. Igen, itt meg olcsó volt, és mindenhez mindent oda dobtak. Viszont szóval lett, lett, lett egy érdekes... Lovagregény a korábbi porno Pontosan. Ádám telibe találta. Az van, hogy a lovagregény mellett nagyon-nagyon gyorsan megjelent a pornóregény, és ha valami, valami értékesnek számított, közé... ez már nem középkor volt, ez. 17.-18. század, az a pornó regény volt. Na most ezekből annyira, de annyira kevés maradt fönn, hogy ezek tök ma, mert e... senki nem gondolta gyűjteni valónak. E, tényleg itt ne gondoljatok nagyon mennyi tartalomra, e, se képileg, se, se szövegileg. Ennek amúgy a legszebb formátum -a, szerintem a vázák, mert hogy arra is csináltuk ilyeneket. E, annak, e, az, az már a görögök is csinálták. Az igen, igen. Az, az egy görög műfaj volt, de képzeljétek el, itt a WC papírra nyomtatott ilyen, ilyen e, fametszet szintű pornó, és, és mellé egy vagy, vagy hozzákapcsolódó, vagy szinte teljesen független szöveg, egy szatirikus, e, szatirikus vitaírat, egyházi vitaírat pornóval. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon durva dolgok voltak, és Magyarországon, vagy a legtöbb országban kev, kicsi gyűjteménye volt ezeknek. Na most, e, igen, Pence e, e, természetesen nagyon jól ismeri ezt a bifajt. Csak egy félmondat, tehát akkor már középkorban is a sex az uh, taktika működött. É, abszolút, abszolút. Annyi... Ez, ez már a újkor, új azt az érdemes tudni. Bocsán, az az, az jó, is, mindig működött bármilyen korban. Igen, Az annyira működött Igen. egyébként, hogy működött. A, a hatvanasokig nyomtak Igen, ilyeneket. Igen. Igen. Tehát ha, ha valaki utána e, akar e, nézni, akkor a Tijuana hol... Bible nevű dolgot... Hát igen, hogy pompey mit hoztak elő a régi szegélyesmit, Mit nem semmi. Igen, de hogy a Vonnegutnak van az egyik regénye, mert nem emlékszem pontosan melyik, ami talán a börtöntöltelék, ami, eh, amit egy fiktív író ír a könyvön belül, és ő annyira szegény, hogy csak úgy tudja kiadatni a regényét, hogy egy mexikói pornó eh, eh, képsorozattal együtt, és a Vonnegut, hát, hogy megy a... Megy a S -s -s a, a cselekmény, és néha leírja, hogy mi látható a képen mellette. ez <gül> a bajnokok reggelje. tényleg a bajnokok reggelében. És kiegor. Kiegor, kiegor, Jó, tehát ha megnéztek a Wikipédia szó a regényről, akkor borzasztó jó híreim vannak, mert a regény története mondjuk három oldalban van benne, és kb. 15 regényt hoz példának, amiben az egyik a pont a neuromanszer. Tehát, hogy nagyon jó helyen vagyunk valójában. Tehát, hogy a regényben, regényben jövőt elmesélni, az még a Wikipedia-nak is belefér. És igazából ezt mind ezt azért kezdtem, mert én lányomnak azt próbáltam megmagyarázni, de regénynek különböző műfői vannak. Például van a krimi, vagy van a háborús regény, és van a jövőről való regény. Most jövőről való regényben is elég sokféle van, nekem sajnos, most nem tudom a címét, de tíz pontot kap, aki megtalálja, hogy a Jókainak van egy jövőről szóló regénye. A jövő regénye. Így van, pontosan. Oké, okay, tíz pont. A jövő regénye, igen, így van. A jövő a regénye, ugyanis valamikor a 19. században eszményetlenül népszerű lett ez a jövő kutató regény, és tulajdonképpen mi most ezt olvassuk. Tehát, hogy most, most nem, mondanám, hogy, nem mondanám, hogy ez egy vagy mondjam, a fővonalat eszméletlen sokféle regény van. Tényleg most már egy. Tehát nézzetek be egy reptéren, hogy mennyi minden van. Tehát már a műfajük számát sem tudom. Szerintem már külön műfaj, a, nem, a, nem csak a Harry Potter-t másolók műfaja, hanem a Fifty Shade of Gray-nek a másolók műfaja. Már külön, külön környezet egy a, a, a, a egy ben vagy egy bármilyen könyvesboltban. Ugye azt nagyon szeretem a, olyan könyvesboltokat, amit nem könyvesboltnak, indultak, például a reptéri újságos, mert hogy ő hogy mondjam, kendőzetlenül, kendőzetlenül mutathatja be a választékot, és, és, és nagyon erős az evolúció. Tehát ha valamit nem vesznek, azon azonnal eltűnik, a könyvesboltban meg vidáman ott marad azért. Valakinek közben mosó, mosógép. Igen, valami Jó. Na. Egyébként ilyen szempontból a szórakoztató irodalom az viszonylag jól, jól szerepel ezeken, tehát hogy Nagyobb. ha twitt Twitteren követsz egy-két külföldi szerzőt, akkor szokott jelenni, hogy ma éppen repülök egy valamilyen korra, otthon a Csikágoi Reptéren, a kettes terminálon aláírtam három könyvet a könyvesboltban. Aki mostanában száll fel, még elkaphat belőlük egyet. Na, szóval létező olyan... műfaj, már csak ezért is érdemes beliük lapozni. Egy negyed óra alatt így jutottunk, el a, így jutottunk vissza a regényünkhöz. Ez egy jövőről szóró regény. És a jövőről szóró regényben alapvetően azt feltételeznénk, hogy állandóan éjszaka van, repülőtaxik, az erdőket ilyen neon fogantjukkal fogják a tovasi kínaiak, hát alapvetően Blade Runner hangulat, a Cyberpunk-tól ezt várnánk el. A háttérben egy meghal lépked, és valahol németül vitatkozik egy spanyol és egy arab azon, hogy a, a klónozott tatújuknak mennyi kilója. Tehát, hogy ez az az a utcakép, ami rengeteg, rengeteg Cyberpunk jellegű, jellegű könyvből, filmből vagy játékból is lehet. Ehhez képest most a kortárs Londonban sejtálgatunk, és viszonylag kevés jövőszaga van a dolognak. Mindjárt kiderül, hogy miért. Sőt, egyébként... Van, szerint... Igen. Nem csak. Legyen Nem csak a, a, a future az, egy, az egyszerűen sokkal lassabban terjed. Tehát ez a The future. A tíz... Tíz évre előre valamit hazudunk, és aztán annak a tizede jön be, meg nyolczal a olyan dolog, amit inkább nem mondtunk, hogy senkinek nyugtalan, hogy miatt, mert az kellemetlen. Igen. Tehát, ha most azért a forgalomban levő jövőképet megnézed, akkor tíz éven belül önvezető autók és pizza drónokkal lesz tele a város. Téven belül 2020 Igen. Ez egyébként a fenneló az urbanisztikai problémáink egyikét sem oldja meg. Uh -huh. Na, és akkor most vissza is kanyarodtunk a, majd... is kanyarodtunk a szöveghez. Fesek? Nem tudom, hogy hol, raktuk, hol raktuk le a múltkor a, a szöveget, de a Voxel weaver az egészen biztosan nem volt még. Igen, az még nem volt. Én is, én is e ezt híroztam be. Egy sikátorban jár, ahol a régi postakocsi istálók sorapoznak. Apró házak, a hangulatosak. Még mindig a portobello és a piac felé tart, amikor észreveszi őket. Ugye ez egy klasszikus, klasszikus Gibsoni device. Sokszor fogom ezt a szót használni. A, a, a magyarban azt írja, hogy észreveszi őket, a... É, és a következő mondat: három kabátos férfi felhajtott galérra, komoly arccal bámulnak egy apró és meglepően ütött kapott tükörvilág autó nyitott csomagtartójába. Ugye az angolban kettős pont van. Tehát é, ez a észreveszi őket. A, a Gibsonnál ez nem először, é, nem először látjuk, hogy úgy használja a szöveget, hogy, é, hogy é, ilyen, ha mondják ezt, jelentőségteljes kínentéseket tesz, és akkor odné tudjuk, hogy valami újat akar bemutatni. Tehát ez a, amikor, ez így írja angolul, hogy when she sees them, tehát, hogy, hogy akkor most egy új szereplőt léptetünk be a történetbe, bár nyilván én tudom, hogy ezek kicsodák, meg ti is tudjátok, de, de ez egy olyan, olyan bemutatási eszköz, amit gyakran használ. Azért nem, amikor a device ot használni, az nagyon sokszor előjön még a következő pár percben. Na most, még egy dolog történik, ami teljesen evidens, de azért fölhírom rá a figyelmeteket, hogy megint úgy kezdi, hogy először a külsőjüket mutatja be a karaktereknek. És ez mindegyik regényére nagyon jellemző, hogy két-három mondatban a divaton meg a külső keresztül nagyon gyorsan bemutat, bemutat szereplőket. Óvatos pókeralszak a legnagyobb termető, de korán sem legmagasabb alak hármai közül, egy simarár borotvált fejű fekete férfi, szorosan be van cipzárazva valami fényes, fekete és műbőrszörű valamibe, akár egy kolbász. Hát ez bármi lehetne, tehát hogy azért ez még egy francia, francia szkafander lábasa is lehetne, ami egyébként szintén egy ilyen leírás volt. Mellette horgar szürke arcutak görnedezik egy őségi barbúr, ezt nem ismerem egyébként, szérdzseki, Gyros sáncai alatt jobb napokat látott, viaszos anyaga, pre, pre industriális régi, szép idők lótrágyájának homogén textúrája sánnyalatára hajasz. A harmadik a legfontosabb. Akkor itt közülük. most. Tessék? Bocs, meg a, a barbúr, meg a vivern miatt. Ez az a pillanat a regényben, amikor szétszállazzuk a régi Angliát, ami felismerhetően angol. A barbúr az a a brit vidéki középosztálybeli ö, viaszkos vászon ami amiben nem ázol szél, széllyel, Aha. és ö, minél többet hordtad, annál gyűröttebb, és annál inkább úgy néz ki, mintha lenne egy rendes barbúr jackit, amit hosszú ideig a magadon, mai napig létező márka, boltjuk van a Carnaby Street-en, stb. Tehát, hogy megvan az a, az a legalább 150 év történet, ami meg kell legyen egy brit márkának. Így van, a másik meg a Viver, amit, amit szintén hozzák a régi Angliához, még hogyha egyébként az ember meguglizza, akkor avatatlan szemként tök összekeverhető egy 50-es évekbeli egy Chevrolet-val. esetleg? Nem még, de most bedobom egyszerűségkedőre a Wikipédiáját. Mert a neve az fantasztikus. Tehát, hogy <laughs> egy sárkerül el Abszett. autó, hát ez csodálatos. Egyébként pontosan így képzeltem, ez ilyen... De bocsi, a Voxhole az az Opel? Igen, igen, azt tudom, azt tudom. Tehát a Voxhole az Opelnek a tükörmárkája, ami ráadásul egy ilyen európai tükör is, de a Wyvern, az, az gyönyörű. Na, tudom tegyébként. Hogy... Igen, okay. én is amikor először jártam, akkor én egészen döbbentem, meredtem a Vauxhallra, még míg rá nem jöttem, hogy ez valójában ugyanaz, amit máshol <laughs> Opelnek hívnak. Csak itt elegánsan át van nevezve. De egyébként hát, gyártottak még híres járműveket, például a Churchill tankot. Ha. A tankokba most még nem menjünk bele, <gül> majd később lesz erre lehetőség. Jó. Na, és uh, bemutatta ugye a harmadik arakot. A harmadik a legfiatalabb közülük egy rövid hajú, szőke fiú, búgyos fekete gördeszka sortot és rojtós farmerkrabátot visel. Valami postás táska féle dolga válán, a pánt keresztben átvetve a málkas alatt a rövidnodrág kéci agyám, miközben a szobor szerintem mozdulatlan mellett, nem igazán adekvált viselet Londonban. Ez jó, hogy ezt jelzi meg utoljára, de egészen nyilvánvaló, hogy nem, hát hogy annak, aki még nem olvasta, hogy itt azért meg fogunk állni, tehát ha már ekkora, ekkora bekezdést szentelünk valakiknek, akkor nyilvánvalóan, e, nyilvánvalóan lesz jelentőségük a történet következő hátszáz oldalán is. Ami Már érdekes a egyébként, hogy, a, hogy az angol szövegben is Mailsman, Mailman's Pouch igen. van Vojcseken, uh, akit későbben mutatnak, hogy ő Vojcsek. Igen. Uh, nem pedig a 2000-esekben mindenki által és a kutyája által viselt uh, messenger táska, tehát igen, igen. még nem használjuk el ezt a nevet. Igen, igen, igen, így van, egy van. Így van. Nem tud ellenállni a kisértésnek, hogy be pillancson a csomagtartóba. Kézgránátok. Feketén csillogó masszív hengerek, hat darab, szorosan egymás mellett egy rondos fekete pulóverre, pulóverre fektetve, az összetépet, barna kartonlapokból álló kusz a közepén. Miss a után utána szól. É, hey, a szürke arca ember megfordul, hangja éres, türelmetlen. Készít tudja, hogy most futnia kellene, de rá. Tessék? A kurták. A szürke közelebb lép hozzá. Az nem őt egy idióta. Az a tyúk nem jön el, dörrent rá a szürke arcunk, hangjában indulat veszül. A szürke püslök. Te nem a miatt jönni? <gül> Micsodák miatt? Hát kalkulátorok miatt. Készik képtelen ellenállni a kísérletésnek, közelebb lép az autóz. Mik ezek? Úrták. A fekete férfi szűk műbör kabátja megcsikordul, a lehajol és óvatosan kezébe veszi az egyik gránátot. Szebbbefordul készül, és felé nyújtja. Meglepően tömör és nehéz, marokba való forma most vájatok a paláston, benne fülek vagy bordák, amik minden bizonyon arra valók, hogy a horniokban mozogjanak fel és le. Kiskerek ablakok fehér száményekkel, a tetején egy kar, vagy inkább a borsöllő kur kurbilira emlékeztet. Az egész, mintha egy spéci kézifegyvergyártó mester féltet remeke lenne. Na, én most szépen végolvastam. Hát ezek a kurták. Ugye ez egy, egy plot device a kurta. Nem érdekes, hogy olyan a, olyan a e, Gibson, ezt már látjuk egy ideje, e, nyilván az első könyvére rengeteget készült, és nagyon sok mindent tett bele. Itt, itt pedig e, látjuk, hogy gyűjt. Szóval egy-két évig gyűjti a tárgyakat, és ha akarod, ha nem, bele fogja -e tenni a regényébe. Tehát, hogy ezek a kulták nem adnak hozzá a történethez számottevően. Tehát ne, nem, a, nem a kulcs. Viszont a kurta lesz majd az, amivel lefizeti a matematikus fickót, hogy megcsinálja neki a, a, a, a kép dekódolást, ezért fontosak. Viszont tetszik a Gibsonnak, mert jövőszaga van a dolognak, múlt vagy jövőszaga, ezt nem tudom pontosan meghatározni, és ezért beteszi. Hát ilyen nem, nem igazán vagy nem, nem elterjedt, Múltbéli jövő szaga igazából. Tehát, hogy a, a kurták azokat, azokat gyártották, használták egy-két dologra. Azt hiszem az autósportban voltak például erősek, mert egyszerűen lehetett vele köridőt számolni, és uh -huh. a félkézzel tudta a navigátor, a másikkal pedig igyekezett nem lefejelni a bukócsövet. Uh -huh. a De, ja, és a gyűjtői mely? darab. Egy darabja. Hát 300 forintért uh -huh. lehet kurtát kapni. Igen, igen, igen. Ezt valahol írtak egyébként a neten, amikor először olvastam a, net, a regényt, akkor utána googliztam, hogy vannak vannak arcok, akik úgy adják már eleve el, hogyha, hogyha első a első kurta tulajdonos, hogy beleszámolják az újraösszerakásnak az árát, mert ez ember úgyis szétszavarodott, és csak néz azért hogy mi a bánatot csinált az az 500 ezer forinttal. Igen, ez szép. Ez, ez nagyon szép. Ugye, aki olvasta a könyvet, mindenki tudja, hogy ez micsoda és miért, miért fontos, de álljunk meg itt pár pillanatra, hogy a science fiction egyik eh, nagybátyja vagy keresztapja, a cyberpunk apja eh, miért beszélő egy mechanikus számítógépet, vagy számológépet. A, azok, akik, eh, akik eh, imádják ezt a kultúrát, nyilvánvalóan is ilyen t Valamennyien, tehát azt hiszem, hogy a jelenetek mindannyian imádják a retro hardvereket, és értékelik őket. Részben azért, mert gyerekkorunkban ezekkel nőttünk föl. A, és, és ilyen végtelen tisztelettel tekintünk ezekre a mechanikus eszközökre. Én egyébként még dolgoztam a mechanikus számológéppel. Az egyik haveromnak, osztálytársamnak az apja, az statikus volt statikai mérnök, és ő otthon számolt még. Tehát egy nagyon késő gyerek volt, és apja akkor volt ilyen 60 70 közötti, és ő még mechanikus számítógéppel számológéppel számolta a számításokat. Ez úgy nézett ki, tudjátok, mint egy mint egy égi pénztárgép, és ilyen általában legkedveltebb bevonóanyaggal kalapáslakkal volt bevonva, zöld kalapáslakkal, és beültottad a számokat egy. mint a pénztárgépnek, ahol a Eh, ahol a eh, eh, bilentük vannak beállt, tehát, hogy milyen számokat akarsz összehozni, egy nagy rántással lehúzta, csak a két az eredményt. Eh, Félúton volt az Enigma felé, amit akkor még nem ismertem, és, és valami nagyon furcsa írógép között. Eh, a maga nevében gyönyörű, és hogyha ma lenne egy ilyen, akkor biztosan használnám, eh, mert, mert elkápráztatom, hogy a kis tudásom mögötte van. Az, hogy a harmadik ilyen rántásnál eh, armeni kiállantástánál nem, nem szakadt szél az egész, az már nekem önmagában egy olyan dolog. Betoptam közben a csetbe egy csodatos Gibson cikket 99-ből, tehát kb. akkorról, amikor írta ő ezt a regényt. Ja, az ebay-ről szóló cikke, ugye? Ez az ebay-ről szóló cikk, ami azzal kezdődik, hogy azt hittem, hogy immunis vagyok az internetre, aztán megharapott az ebay, és ez arról az, hogy hogyan kezdett elő mindenféle karórákat, mechanikus karórákat ebay-ezni, Szerintem mindenkinek az életében volt már olyan dolog, van akinél esetleg még tart is, hogy különböző dolgokból, dolgokról zavarba etően rohadt sokat tud, és arra még költ is pénzt, ezt általában hobbinak szokták hívni. Igen. Ádám pedig kortyol a teájából közben. Igen, uh, azt akartam mondani, hogy nekem van otthon olyan működő számológépen, nagyon. sőt, talán az is a márkája, igen. Ugyanaz a márka a triumphátor. Hogy ez az egyik. A másik meg, hogy a Kürt Sándor bácsi, vagy a Kült Kürt alapítója, az mostában ezeket újítja fel. Tehát, ha valamelyik nem működik, akkor ő ezt csinálja. Most már mm. Jó fogásom van, és egy ilyen pár darab 10-20 ezer forintért. Uh -huh. A januári újságíró árverésre egyébként Külcsanyi bácsi felajánlott egyet. Szerencsére hamarabb mentem el onnan, mint ahogy az kalapácsal lekerült volna. Uh -huh ez rendkívül sok spórolása járt nekem, hogy nem láttam elmenni. Uh -huh. Plusz egyébként, hova is raknánk. Ugye a kurta az egy jó, tehát nem a kurtát érte bele Gibson, mert, hogy, mert hogy nagyjából a készének elérhető árkategória a kurta. Tehát, hogyha ott egy enigmát akartak volna átadni a matematikus bácsinak, akkor az, akkor az jóval drágább lett volna, mint amit a készi megegetett magának. A kurta ebben a 300.000 forintos árával mondja azt, hogy hát egy ilyen nagyobb ajándék. Ő a megemet úgy iPhone-ja? Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy ki van otthon, mert Igen, Igen, így van, így van. Tehát, hogy innentől már elektromosak jöttek. ebben vele szagor a teájába. Hobbik, igen. A, a, a, az a helyzet, hogy nem tudom, mennyire vagytok otthon a mechanikus számító és számoló gépek között, de hogy a, hát ez óriási összej, hogy a másik világháború hoztam meg a áttörést. Tehát ugye mindenki ismeri a Turing-sztorit, és azt, hogy hogyan törték fel az eddigba kódolását. A, ez egy klasszikus, nagy, a, nagy történet, ami ami, hát hogy mondjam, rengeteg filmben is megcsináltak, tehát regényekért és, és filmekért kiállt. Amúgy viszonylag, viszonylag csendben, csendben zajlott le a háború után, amikor folyamatosan átállították az a, a, ipart és a, és a tervezést elektronikusra. Egyszerűen ezek a mechanikus csodák, és rengeteg volt belülük. Azt hiszem, hogy a neuromanszerben elmeséltem a kedvenc de most megint el fogom mesélni. Há, ó, oh, nagyon szép. A kedvent mechanikus számolói és számítógépem, biztos, hogy elmeséltem, az Londonban megtalálható, ha tepertőnek nem is kell messze mennie, hogyha jól értettem, hogy körülbelül merre lakik, ugye dél-Londonban laksz, tepertő. Igen, lent, um, lent ha. na, hát nem előszem pontosan merre van, Brixton alatt van kicsivel, az Imperial War Museum, és a, ugye ami tele van mindenféle mechanikus számoló és számítógépekkel, mert a különböző fegyverekhez ilyeneket kellett használni. Erről meséltem ugye erről a történetről. Hogy hogyan használták ezeket? De most így hirtelen nem römlik, de lehet. Na, Na, hát hát a a... Jó, hogy de mondd el még egyszer, légy szíves. Igen. Na, tehát ez a következő képen zajlik. Ugye két dolognál kritikus az, hogy el legyen találva, Háromnál, eddig a ellenség, ami egy puskával megoldható, már ott is az irányzék egy külön történet, de hogyha az ellenség valamilyen módon gátolja a saját eltalálását, például repül magasan, az egy helyzet, vagy ami ennél sokkal fontosabb, mert ugye akkor már 50 éve izgatta nagyon a, nagyon a e, e, urak és leinkább urak fantáziáját, kevésbé hölgyek, az pedig az, hogyha ellenség e, kiönt egy körülbelül majdnem 70 centi 1 méter vastag lapokból álló, nagyjából 300-400 méter hosszú fémtárgyat, amit vízre tesz, és utána aljas módon Anglia körül portjázik vele, tehát a csatahajók. Az nagyon-nagyon problémás, főleg akkor, hogy ezeken nagy ágyuk vannak, meg torpedók, és ezért úgy kéne eltalálni, hogy ő ne találjon el minket. Tehát hogy minél messzebbről, minél pontosabb találatot kéne bevinni. Ez matematikusok egész hadát mozgatta meg, hogy ezzel hogyan lehetne dolgozni. A megoldás ott van a Imperial War amikor legutóbb voltam kb. 10 évvel ezelőtt, akkor ezt lehetett használni is, ez pedig a következő. Adott egy, mondjuk azt, hogy nézőke, ez egy kb. 150 lencséből és mindenféle mechanikus keterékből álló doboz, amiben megnézed, hogy az ellenséges hajó hogyan néz ki. Ugye művészek minden egyes hajót kidolgoznak, amikor arról titkos fénykép vagy részkarc készül, Ugye, itt képzeljétek el egy balonkabátos embert, aki a hamburgi kikötőben áll, és így titokban próbálja memorizálni, hogy a legújabb Prince Eugénnek hogyan néznek ki a tornai és milyen magasak a, milyen magasak a dimenziói a hajónak. Aztán ezt a sketchet eljutatják Angliába, ahol sokszor kitisztázák és sokszorosítják, egy üveglapra, egy ekkora üveglapra ráteszik a szilulettjét a hajónak, mind a két irányba, tehát van egy jobbos, egy bal és egy szembenévő is, ennek vannak változatai, de az már később, és amikor meglátsz egy ellenséges hajót, akkor elő kell venni a díjagyűjteményt. Hogy ez melyik lehet azok közül. Ugye ez kb. 30 km van, és egy tápcsonyon keresztül nézed, és amikor megtalálod, akkor azt a diát bele kell illeszteni ebbe a számológénbe, és kettő darab van belőle, összesen három, mert a harmadik a hajó, és addig kell tekergetni, amíg a fókusza be nem áll, hogy pontosan egymáson legyen a három kép. Tehát a ellenséges hajó oldalszilulettje, az ellenséges hajó képe és az ellenőrző lapkának is a szilulettje, mind a három egymáson van, erre semmiféle indikátorlámpa vagy ilyesmi nincsen, ezt a szeme állítja meg a illetőnek, mind a három egymáson van, akkor az oldat látható értékekből megtudni a hajó távolságát, irányát, sebességét, és utána össze kell nézni a szélsebességével, össze kell nézni a e, lövedékrepülési repülési sebességével, és akkor adhatod le a tűzvezérlést a, e, a megfelelő uraknak. A másik világháborúban ezt nagyjából itt csinálták, kivéve amikor jött a radar, és akkor már voltak pontos adatok. Ez egy mechanikus, igen, az volt hány éves a kapitány, ez egy mechanikus számológép volt, és ebből sokat használtak. Ebből több száz használtak, képzeljék de hát nem csak így mentesz, hanem ugye a, a, tehát a sziluetteket ugye használták azonosításra, és az fontos volt, hogy tudtad, hogy mekkora a mérete az adott hajónak. Igen. És akkor ezáltal ugye meg tudtad becsülni a távolságát, mert tudtad a Igen. méretét. Na, Igen. Most vagy ezzel a módszerrel leírtad, vagy egyszerűen csak volt egy skála, ugye a periszkópon, vagy a távcsövön, ami, ami a skálában, hogyha azt mondtad, mint a hajónak a hossza, az a skálán négyet mutat, akkor Igen. ebből már tudod a távolságot. Sőt, ugye a a tárcsólyos puskákon az irányzékon, az orosz vagy szovjet irányzékon van, hogyha, látját, hogyha láttátok, ez, a, ez ilyen logaritmikusnak tűnő feldevonal, ami ugyanezt szolgálja, hogy, hogy körülbelül 1 méter 80 centi magas embert, hogyha rárakod erre a skálára, akkor, akkor, akkor megmondja neked, hogy milyen messze van az 1 méter 80 magas ember, És akkor ebből tudod a droppot számolni, ugye, hogy mennyi fog esni a lövedék, a távolság arányosan. A... Viszont, amit mondtál Ákos, az a kapitány periszkópja, amit most meséltél. Tehát a kapitány tökre, tökre működött, hogy bele kellett nézni, és akkor nagyjából tudtad, hogy mekkora a hajó. Ugye azt érdemes tudni, hogy előszereletettel építettek kifutás előtt különböző plusz szerkezeteket a hajóra, hogy a szirületjét összetévezték egy másikkal. Tehát, hogy ilyen plusz dövegtornyokat fából, vagy hát mondjuk nagyjából az bírta ki, építettek rá, vagy ilyen rádiótornokat tettek rá, hogy azt higgyék, hogy egy másik hajó. Volt olyan, nem is ritkán, hogy meghosszabbították a hajót 5-6 méterrel, egy ilyen fatoldalékkal, főleg kisebb hajókat, hogy a ellenség nem tudja pontosan megmondani, melyik hajó lehet ez, és ezért, ezért ilyen bizonytalanság alakuljon ki. Viszont amit én mesélek, az már a tűzvezérlőnek a Nézőkéje. Tehát a kapitánynak ennyi elég volt, a tűzvezérlőnek kellett ez a sok bonyolultság, és ugye a kapitány már leadta neki, hogy valószínűleg melyik hajó lehet, hogy ne kelljen annyit kereskedni azokat a szerencsétlen diákat, viszont hogyha Bence jár a múzeumban, akkor láthatja, hogy hogyan nézett ki ez a gép maga. És ha emlékeztek esetleg Ákos, jártál abban a múzeumban, pontosan egymás mellé van téve a kapitánynak a periszkópja, meg a tűzvezérlőnek a szobája, mert ezt a szobában végezték, és akkor így Hát, az, szóval erre nincsen ilyen aktivitétel. Tehát nem az, hogy oda mentek, és akkor fél óránként bemutatják, hanem majd neked ki kell találni, hogy hogyan kell működtetni ezt a dolgot. De működik. Tehát, hogy működhet, működik is. Ki próbálni. Ön. Van egy ilyen mintahajó, amivel lehet itt állítogatni a rendszert. Ugyanígy egyébként pont ugyanezért csinálták meg annak idején a, a rezöldező festéseket. Ja, igen. igen. Ami, amíg nem volt radarod, addig kellően elbizonyítottad azt, hogy milyen alakú ez a hajó. Hol is van egészen pontosan, amúgy is hullámzik, minden melyik irányba megy, hol van a széle. Ezek az értékes másodpercek, amíg, amíg az ellenfértéges stíroladik telefülek. Ez, ez a mai, mai napig szabálynak megfelelően. Ugyan csak, a, amit a keltmondod arra akartam refeltani, ez a mai napig így van, hogy például a, a bizonyos F28-as repülőkön a, a kabintető rá van festve az aljára is. Tehát amikor elfordul a gép, akkor nem tudod hirtelen, hogy melyik irányba fordul, mert mindkét a, mind a két tetején van egy kabintető alakú valami. <tos> uh, ezt kanadaiak kezdték el csinálni, de most már elég elterjedt mindenfelé. Uh -huh. És akkor csak az a, az a fél másodperc. Uh, de az is fontos. Tehát, jaj, jaj. Igen, ott az is fontos. Én. Persze, ugyanígy találtam neked Péter fotót, mindjárt benyomom a megosztásba. Ez egy jóval újabb. Gép, és ennek megfelelően nem is mechanikus már teljesen. De... Ha fotot akarsz mechanikus gépről keresni, akkor egy nagyon jó példa a Home, home Defense-nek, tehát a angol légvédelemnek a tűzvezérlő számítógépe vagy számológépe. Hát, körülbelül ekkora, ekkora a tárgy. <gül> ez a a Igen. a tűzvezérlőgépe. Tehát körülbelül ekkorára kell gondolni, most gondolatjátok, hogy ezt még karban is kellett tartani, meg nem tudom én, de hogy a, és ugye itt már van is, látom fölül, hogy vannak, vannak képernyők, ez már egy későbbi verzió, de hogy ez maga egy tűzvezérlő. A Home Defense-nek a <gül> bal részén meg lehet főzni közben egy teát is, Levente, ezt miért írtad egyébként? Szép nagy darab gép. Szinte el tudom képzelni, britekről pedig főleg, hogy a tűzözérlőjükre is tesznek egy teafőzőt. A tankban volt. Igen, tehát Há azért, azért arról a Nagy-Britanniáról beszélünk, ahol a harckocsikban máig kötelező alapfelszerelés a, a víz volt. A teafőző, tehát. pontosan. a Cézár is csak <laughs> hétvégenként és este út után foglalta el nagy britanniát mint tudjuk. Igen. Na hát igen. A, szóval, hogy szóval ez mind a kurta. A kurta ennek a műfajnak a csúcsa. Tehát, hogy technikailag is, ugye egy háború végén készülő eszközről van szó. A németek még. Tehát nagyjából már tudták, hogy működik a radar, de már nem használtak radaros eszközöket. A szövetségesek pedig már széles körben használtak különböző radarokat, amelyek már elektromos számítógépekhez voltak. Egy csatolva ugye ebből, a, egyik leghíresebb az a B-17-es bombázónak a Norden készüléke, Ő már egy elektromos számítógép volt, és ugye annyira kritikus volt az, hogy ne kerüljön az ellenség kezére, mert ugye Enigma, az, tudták enigma róla, hogy ha egyszer ellenség kezébe kerül, akkor visszafejthető, hogy a Norden az úgy nézett ki, nem tudom, hogy Nordent be tudsz -e linkelni, Mindjárt megteszem. Azt mondja, hogy... B17, azt is beírjuk. Na tehát, hogy a... A B17-esek számítógépjének, számolta... Itt van a Nordenbombszájt. wikipedia Wikipédiát. Van egy jó kis uh -huh. Enola G-es hozzá. Csak hogy több mindent hívjunk meg. Képzeljétek el, hogy ez úgy volt, úgy volt megszerkesztve ez az eszköz, ez az eszköz külső részéhez tartozott, hogy a navigátornak volt a nyakában egy, egy gránát. Arra esetre, hogyha elkezd zuhanni a gép, ez egy termogránát volt, akkor bele kell helyeznie ebbe a Nordenbe és fel kell tehát hogy végigégjen rajta, összeégjen egybe az eszköz. Mert annyira kritikusnak tartották, hogy ne kerüljön egy elektromos számítógép a németek kezébe, mert ki tudja, mi mindent tudnak csinálni belőle. Na, szóval a kurta. Most utána még az X-gerétnek egyébként, meg annak, hogy a, a, a Dambasters, az tényleg egy lécbe kettő darab szöggel állította ebbe mindig a ez... ídon a űrtornyoknak a távolságet, és hol kell elengedni a elkapott bombát. Volt igen, igen. De érted. nagyon félrevinne minket. A, sajnos akkor még ezt is el kell mondanom, de hogy, de hát, hogy például a... a nagyon híresek az éjszakai vadászok. Ákos, te tudott, hogy az éjszakai vadász az micsoda? Ugye a másik világháborúban hívtak így repülőket. Hát ez egy külön kategória volt, a all weather éjszakai... A... Igen. És most De hogyan, hogy... azt, azt tudod? Hogy hogyan céloztak? Igen, igen. Radarra, nem? Uh, nem, nem tudom. Nem, nem radarra céloztak. Ha megnéztek egy éjszakai vadást, esetleg valaki belinkel egy Nightfighter-t, tehát VVV2 Nightfighter-t a csatba, akkor látni fogjátok, hogy iszonyatos mennyiségű antenna van rajta. Egyszer láttam egy dokumentumfilmet, hogy hogyan használták ezeket a gépeket. Két specialitásuk volt. Az egyik az, hogy nem vihetek lámpát magukkal, mert akkor ugyanúgy vissza lehet rájuk. Tehát úgy kellett észrevenni az ellenséget, hogy közben végig sötétbe kellett maradni. Igen, pontosan a 110 es egy nagyon jó példa. Itt vannak ezek a rettenetes antennák. Ezeket az antennákat arra használták, hogy ez volt a szeme a vadásznak. Tehát folyamatosan felé egy rádiójelet adott ki, ami hogyha megtört, akkor tudta a pilóta, hogy van valami előtte ez. Körülbelül 100 méterre hatott el, de nagyon különböző antennák voltak. Ezeket próbálták zavarni és de nem sok sikerrel. Eszméletlen sok gépet szedtek le ezekkel a eszközökkel. De hogy, tudjátok, hogy a jelzett vissza, hogy van-e előtte célpont? Hát hanggal, gondolom. Hanggal, így van. Tehát a pilótákon volt egy nagyon-nagyon jó füles, és egy ilyen ilyet hallgattak, amiből már eh, tudták, hogy mi az, amikor egy, eh, egy bombázó kerül eléjük, és tüzet tudnak nyitni. És nagyon rövid ideig tüzelhettek, mert elárulta volna őket a eh, torkolat tűz, ezért nagy, nagyon nagy kaliberű ágyukat használtak, ott látjátok is, hogy a 20 vagy 30 milliméteres ágyuknak ott vannak a csövei fölül is alul, hihetetlen hadékonyak voltak, és nagyon-nagyon eh, és fejlettek ahhoz képest. Tehát ez egy ilyen szuper kezdetleges rádióradar volt, amit, amit a németek jóval, jóval hatékonyabbra fejlesztettek, ugye nekik kellett, mint a szövetségesek bármikor, bármilyen hasonló északai eszközt. Éppen De hát, ez amúgy a... ez az északai felderítés megvadászat, ez a mai napig elég problémás. Hm. Tehát volt is a magyar légierőben a 80 években egy komoly baleset, amikor kiküldték Kiküldtek egy SU-22-est, meg egy MIG 23 23 est éjszakai gyakorlatra, hát ugye a 23 as fedezze fel a 22-est, és szimulálja, hogy lelövi. Úgyhogy a 23-ason nem volt radar, és összeütköztek, és a, a, meg is haltak. A, tehát tehát ez, nem egy, ez nem egy könnyű sport a mai napig igazából. Értem. Ja, igen, igen. És közben Ákos megszok értette a ugye az nem V17-es. <gül> ja, igen, igen, igen. Jó. Na, és hát ugye itt a következőben leírja a keletkezés történetét a purtának, amit most megkímélnének titeket, hogy forolvasok. ugye azt hiszem, hogy mindenki ismeri a keletkezés történetét. És hát ugye, amiről most beszéltük, minden benne van a háború, a elektronikus eszközök megjelenése, és az is, hogy, hogy ez egy, tényleg egy gyűjtői eszközé vált. A, a, ha utána olvastak, akkor látjátok, hogy körülbelül az 50-es évekig használták, és ott az egyik IBS képen látszik a is. Szerintem önmagában, én még a dobozér is adnék külön pénzt. Tehát, <laughs> hogy szép. Tehát régen a... tudjátok, hogy mit csomagoltak ilyen szép dobozokba? A, például van egy... 526.506 forintos eh, rare-boxed kurta kalkulátor, very good condition, és ott látszik az a kis kék doboz, amin végig a kurta feliratok eh, futnak, a papírdoboz. Eh, régen a, eh, a eh, eh, objektíveket eh, eh, tették ilyen dobozokba, a nagyprám dobozai még megvannak nekem valahol, hát nem kurta, Valamelyik, valamelyik. Ma is vastag kartondobozban érkeznek, de már nem ennyire szépek. Igen, igen, ezeknek, ezeknek gyönyörű kivitele volt ezeknek a dobozoknak. Nem tudtam inflációhoz igazítani most írten az árat, de 800 fontért kapnál meg a kifogásra állapotú kurtát. Az ma 320 ezer forint, hogyha csak ha. ma járfolyamon váltjuk át. Tehát nem nagyon más ezeknek az ára viszont. Uh -huh. e -e -e, igen, e ezt akartam még ezzel kap csak mondani. Közben Atira fölhívta a figyelmünket, árulják a Dobasz is tudom, kiváló teruzahegyek, vagy izé, valami hasonló apró dolgoknak a tartására, mint a teruzák. hanem Hanem aki az elmúlt hetekben érintkezett velem, kommunikált velem, azt tudja, hogy totálisan sokban vagyok a gyermekeim tankönyveit illetően. Első szótakról kellett kitalálni tárgyakat, és a szá, az a számológéphez tartozott. Milyen típusú számológép lehetett az, Keltel nem mond, lehetett, már tudod. régi napelemes. először, így van, Attila rögtön bele talál. egy abakusz a számológép. Na most én 41 éves vagyok, nekem már nem tanítottak abakust, de úgy tudom, hogy én voltam az egyik első. Mert talán voltál ott a órán. De, véget de, Tanítottak pedig fiatalabb vagyok. Is. E, fjö, szerintem az én tanárnőm egyszerűen azt mondta, hogy ezt nem használjuk. Kész. Tehát, hogy egy fiatal tanárnő volt, azt mondta, hogy ez nem szükséges, vagy valami. Mindig csak a cifi. mindig csak a Igen. Volt az osztályban egy ilyen Ez csak versbe ír prózába. <tos> de, hogy. Anyag, volt -e anyag, ennek egy riványa valamikor tanítottak. Én még tudtam uh, egészen 34-ig osztályig nagyon jól tudtam Abakuszon számolni. Most elfelejtettem, már nem tudnék, de, de nagyon jó dolog volt egyébként. Kiváló szemlélhető eszköz. Az abakusnak ez a lényege, hogy így nagyjából 100 kiválóan lehet vele szemléltetni. Így van, a, így van. Pontosan a, így van. Pontosan így van. Tehát volt a, a 90-esekben egy -ja, amikor már nem abakusnak hívták, hiszen Abakusz senki nem akart a gyerekének tanítatni értelemszerűen. szerűen. Amikor igen, amikor yeah. szorobán néven próbálták lenyomni a szegény kisgyerekek torkán azt, hogy uh -huh. márpedig te akkor is átfúrt babokkal fogsz számolni, a beledög lesz is. Uh -huh. Nem tudom, hogy most ilyen ökóbió, ö, izé, szabadon tartott gyermekeket oktatnak egy ilyennel. Hát, Kát, most nincs a gyerekszabában, de pont ma rendet, de mi már tojás tartóban, e, dolgozunk, és a tojás kell kibepakolni, az helyettesti ezt az eszközt. Komment még a Kurtával kapcsolatban, nekem nem volt meg, de most látom, hogy valójában ez Liechtensteinban lett, aztán valósult meg a cég. Aha, igen. Tehát, hogy az osztrák eredete van, de ugye, hogy zsidó volt az anyja a, a, a Kurtának, a föltalálónak, nem, nem járt valami jól a, a háború alatt, és, és hát praktikusan Svájcban, tehát a ugye Liechtenstein az valójában a Svájc része, de a Svájcban gyártották ezt aztán, mm -hmm. és sárulták mindenkinek. De igen, így igen, így van. van. Ez, ez benne van legalább a Magyar Szövegben, hogy... Igen, itt van, itt van. Tehát, hogy a alatta névő ötbekezdésben leírja a történetét, eh, hogy Buchenwaldban eh, tervezték vele a németek, és hogy amerikai kezébe került, és akkor ezek szerint Lichtensteinbe vitték át a gyártást, de még azt is leírva, hogy eh, eh, kicsit lejjebb. Eh, Viszont nekem más van aláhúzva, ugye, azért most már felolvasom, a Führernek szánták a kalkulátort a háború befejezésére, dicsőséges győzelme alkalmából. De a tölténelem közbeszólt. ben az amerikaiak felszabították Bukhánvaldot, Herr Stark egyike volt a túlélőknek. Végtelen óvatosan, akár egy hímes tojást visszaveszi hengert készítő. Lapátni kezei vannak. Szerencsére megmaradtak a tervrajzok. Igen, akkor itt visszateszi. Igen, 800 font. A Lichtenstein-t az valóban máshol írja? A előző az a, a erőző, igen, az erőző... Igen, Nem sok mindent csinálnak ott. <gül> De ezt igen. De az abszolút az a Netflix meg Born Európa, ahol, ahol ilyen filmek szoktak játszódni, és amúgy hát nem sok minden más. Megkiszivárgott nagy dokumentumcsomagokban hivatkoznak rá gyakorta. Tehát ilyen szempontból tök passzol ehhez a, a sztorihoz, meg ehhez a milléjőhöz. Mm. És hát nekem a következő mondatban aláírva, a nagy büdös lószalét ángattál, idesek fej, bődül el a szürke arcú, kitépve a hangert a bőrkabátos férfi kezéből. Készi reméli, hogy a fekete férfinak szánta és nem neki. Ebben a pillanatban vértelen, szürke arca pont úgy néz ki, hogy Samuel Beckett portréja készi egyik egyetemi jegyzetében. Hát ez arom gibzonnak kell lennie az ám. Ugye személyelveket portálja, eh, nem tudom, kinek ismerős személyelveket portálja, -e -e. így alapból. Van egy nagyon menő bőrű képje. Gróderről egy Igen, igen abszolút megvan. Ugye bed szerintem. Igen, igen, most én is keresem már. Tehát kevés ember tud zaklatottabban nézni, mint ő. Ez <gül> <Az> igaz. Tehát, <gül> tehát eh, én most ezt a képet veszem elő. Egy címmásolása, egyik kezemben a könyvel, Jó, remélem, hogy azt találtam el. Hát ez. Tehát, hogy ezt az arcot tudta vágni Beket. Tulajdonképpen, hogy mondjam, hozzá kell olvasni a drámáit, mert úgy működik a legjobban. Hát, de várjál, tudott hogy ilyen idősödő, őrülsz éve után húsz évvel, fejet is vágni. Az, az, az, igen, az, az, keresem egyébként. Tükrös látszat, hogy meg. Tényleg fantasztikus fejeket tudott vágni az edek. Eleve. Eleve ilyen fejebb született szerintem. És elébként nagyon jó leírással a Kemény. Még Kemény. Majd van persze aznap, amikor a társával megalapították a szellemirtókat. <síns> Jó. Na, tehát, hogy ez egy klasszikus gimnazitmus gimnaz, gimnaz, behozni a Beketet, és közben egy nagyon jó leírása az embernek magának, tehát akinek, akit, akit majd később hobbs ismerünk meg. Ami izgalmas egyébként, hogy, hogy ez a Hobbs, ez nem jön át annyira britnek a magyar szövegben, vagy nem tudom, valahogy nem sikerült. Uh -huh mint amennyire a, a Britben, britő küld mindenkit, most már aztán tényleg a cifra kurva anyába. Igen, és hát ugye... Ezt majd kifutjuk. Egy, egy, egy trópot hoz a figura, mert hogy ezzel a kurta iránti lelkesedésével, és a temperamentumával, meg a Samuel Beckett-szerű fizimiskájával igazából nekem még az volt érzésem, hogy kell bele egy angol kódtörő, aki úgy néz ki, mintha hogyha túlünk csapatából szokott volna, csak valamiért nem fogna rajta az idő. Tehát ez a, a ruháját is így írja le, az autóját is így írja le, a, a, a, a temperamentumát is. Tehát egy ilyen kultúrát meg akart alkotni Gibson. Nem Sikerült, és mi elhisszük neki. Tehát ennek a Hopsnak a életét is látom, aki amikor tizenéves volt, akkor, akkor a belsőparkos csapatérre ajánlott, akikről ugye a 80 90-es évekig nem tudtuk, hogy léteztek. Tehát tegyük fel, hogy benne volt a szaknál, vagy hogy ismerje őket és utána az egész hidegháborút végigcsinálta, és igen, Beketin Mirosét, egész hidegháborút végigcsinálta, és, és most munkanélküli kóttörőként mindenféle furcsa rövidíts le, Marvin, rövidíts le valamivel, és akkor megalkotta, mint tehát, várja a feladatát a könyvben, tehát tulajdonképpen ő egy Célból lett behozva, és később majd a kurtával lesz kifizetve, amivel, amivel, amivel, amivel, amivel továbbviszi a történetet. Na, és akkor itt Kesi tovább sétál, és a, a, a sáccal elkezd beszélgetni, mi is a neve a srácnak? csak. csak, igen. Volt csak a következő kávézóig. Egy kicsit ironizál vele, ugye a hívjál Izmálnek mondja, amikor, amikor a nevét kérdezi, ami hát ugye mindenki, aki angol nyelvterületen nevelkedett, az kötelezően Mobidik. olvasta ezt a mondatot. Igen, mobidiknek a mobiliknek a első sora. Nekünk ugye a televízió képen színe jutott, az előző könyvben itt pedig valami egészen egyszerű dolog, ugye 5 óra a jetleggel. De hogy Vojtek, hogy, hogy hívják? Vojtek. Van a nevét? Magyarul szerintem Csével írták át, de mindjárt megnézem. Most hirtelen nem találom a... nem voltak Igen, volt Igen, Vojtek Birozsák. Igen, Vojtek Igen, bíróság. Ő nem ennyire tájékozott a kultúrában. Ez rögtön... Két eh, parton is előkerül, eh, és eh, az egyiket nagyon aláhúztam. Nagyon-nagyon. Eh, mégpedig azt, hogy eh, megkérdezi a nevét, nézzük magyarul, hogy van. Uh, Izmelleni lánynév. A fiú kitartóan kutyahűségű ügyet mellette. Őszinte ügyfogyattság árat, ártatlanság sugárzik tekintetéből, amit valahogy nem lehet elutasítani. Nem, igazából késznek hívnak. Kész. Tudod, legnagyobb meglepetésére azon kapja magát, hogy magyarázkodni kezd. Tulajdonképpen Casey-nek kéne ejteni, mint annak a férfinak a nevét, aki utána az anyámmal elnevezett. De én nem úgy szoktam. Uh -huh. uh, Akkor uh, Ki lenni Casey? Uh, Edgar Casey, Virginia Beach szunyadó prófétája. Meddig menjünk tovább? Igen, ez, ez, ez, ez az. És szerintem ennek több nagy jelentősége van. Ugyanis... Uh... Ugye nyilván nem egy élő szemét, szemét mintáz, meg a, mintáz meg a Gibson, amikor írja ezt a könyvet, hanem egy, hanem egy, alkot, egy alkot egy nagyon jó perszonát, egy a divatra, a piac szemantikájára érzékeny és allergiás szereplőt, akit valamiért, és itt behozza, tehát igazából erre a beszélgetésre ezért is van szükség, hogy előkerül, hogy készít miért így hívják. Ugye ez Edgar Casey, ez nem túl ismerős ember nekünk. És én is egyszer vagy kétszer olvastam róla, és az amerikaiak számára, tudjátok, hogy milyen? Nekünk a Houdini, amit itt kb. mindenki ismer. Tehát, hogy e, e, tehát, bármikor elő lehet venni a nevét, és, és mindenhol ugyanazt jelenti, amikor mondjuk én magyarul e, valaki nem veszel észre a szobában, mert egy, éppen valami tevékenykedik a háttérben, és akkor hol vagy Béla, és ha itt vagyok, oh, oh, oh micsoda putitni vagy, hogy így eltűntél. Körülbelül ugyanígy benne van, de biztos, hogy vannak még ilyen nevek. E, e, e, biztos, hogy vannak még ilyen nevek e, a e, e, magyarban, Tudtok esetleg mondani néhányat? Amit így már a e, a jelentése, mert ugye a Casey, az a jövőbelátó lesz majd, ezt ez, ezért akarom így végigvinni. Tehát ő a jövőbelátó Amerikában. Tehát hogy ő, az a, ő az a proféta, a Nostradamus, ez az, Nostradamus még ilyen. Tehát, hogy e, e, e, e, e, így szoktuk néha egy ironikusan mondani, hogy ki vagy te Nostradamus vagy, hogy mekkora nagy vagy. E, a Amerika Nostradamus ez a Kési. Tehát, hogy egy nagyon sokan ismerték egy időben, hihetetlen népszerű volt, nyilván semmi nem ért De hogy ez Nostradamus-szal igaz, és megfelelően homályosan fogalmazott ahhoz, hogy bármi bejöhessen. De hogy, de hogy szerintem nem véletlenül így nevezte el a, a Gibson a karakterét. Plusz ezzel valahová helyre rakjuk készének a családját. Mert az anya az valószínűleg nem izé volt mágiakutató akármelyik egyetemen, hanem sokkal inkább egy a hippy mozgalomból kiházasodott asszony, aki, a, aki azért megtartotta a batikolt szoknyait, és emlékszik még, hogy a New age mit kell gondolni. Valószínűleg termeszt otthon olajavele odafigyel arra, hogy homopatikus kozmetikumokat vásároljon, e igen, nagy ritkán tüntet a delfinek mellett, még akkor is egy olyan államban lakik, ami sehol nem érintkezik a tengerrel. Most övéd után ezt hív egy Zsulyát. Igen, igen. Nagyjából, nagyjából erről van szó. E, e, igazából a következő sorban leírja, hogy, e, hogy az anyja milyen, és a, amit mondtuk, ez mind, mind rá, minden egyes szó. E, e, hol van ez? Mert az anyám egy igazi Virginia csodabogár, Igen. így így jellemzi. Igazság szerint soha nem volt halindó elárulni, hogy miért nevezte így. Igen, ez nagyjából elég is nekünk ide. Tehát, hogy, hogy ezzel nincsen nincsen, nincsen a karakter, és ugye rögtön három sorra lejjebb egy remek újabb eszköz dob be, tehát, most nagyon pattog a szöveg, az x 81 est hát le, is, le is zárulik egyből, a, egyből ez a beszélgetés, de valami hasznosat megtudtunk, ami hozzáad a történethez és hozzáad a karakterhez. Az, hogy egy júrsról van elnevezve valaki, aki a trendvadász és a mintát kell, hogy összenézze. Kik voltak ezek az emberek? Ki voltak ezek a fickók? Nukemi erad nekem sok ZX81. Az meg micsoda? Sinclair ZX81, Személy számítógép, 80-as évek. Amerikában Timex 1000, majdnem ugyanaz. Régi számítógépeket eredet és vesz, történelmi gépeket 1997 óta. Én meg megtudjuk azt, hogy mi az a biznisz, ami nem, nem, amit nem sikerült alá hozni, hogy valami japán gyűjtő és megint, megint a japánok akartak szinklert és Kurtát Igen. cserélgetni valamilyen kombinációban. Aha. És itt jön az a nagyon jó jellemzés Hobzról, ami matematikus, brilliáns, szomorú ember, megőrül kurta de nem engedeti meg magának, vesz és elad. Aha. Ami meg egyrészt, egyrészt tök körbelövi ezt a brit fejtődet. másrészt meg akkor ezek szerint nem csak, hogy nem változik a Kurtának az ára, de igazából már sincsen nagyon rajta Aha. a 20 kurtáladásával nem lehet ezt spórolni egy 21 évnek az árát. E, és ez azért is gyönyörű, mert hogy ez megint csak egy ilyen Gibzani jövő darabka, e, hogy, hogy ebből érhetnek emberek, tehát hogy az ő mániája az eBay, és az, hogy gyűjtögetés esetleg elad, de hogy, de hogy, de hogy, de hogy valójában szerintem nincsenek ilyen piacok. Tehát, hogy nem abból csinálnak emberek pénzt, hogy ilyen régiségeket adnak, vesznek, vagy régiségkereskedő vagy, és ebből ez, vagy pedig gyűjtő. Ez a ritka dolgok dílere, ez, ez nekem valahogy nem jön össze ide, de közben szép gibson az azizmus. Annak idején volt egy cikk arról, aztán az is virág, de majd megkeresem a és akkor bedobom, hogy amikor először lehetett venni mobil internetet, viszonylag gyors mobil internetet, tehát mondjuk 3G-t. Hm? és euh, tudtál felszerelni euh, szkennert egy PDA-ra, akkor hogyan változtatták meg azok a hagyományosan nem régiségkereskedők vagy antikváriusok a különböző hagyatékokból való könyvvásárlás, akik bementek, Leskennelték azt a 8-10 könyvet, ami gyanús volt nekik, hogy az ebay euh, nem 3 dollárért lehet eladni, amennyiért megveszik, hanem 23-ért, vagy 100-ért, Ezeket megvették, és mindenki más vihette a teljes hagyatékot, vagy a maradék hagyatékot konténerrel, ahol a 3 dollárért megvett könyveket el fogják adni darabonként 3,30-ért. Uh -huh. Két... És erre egy nagyon dühös reakció érkezett egyébként az antikváriusoktól, persze. Két szavém van ehhez. Az egyik, hogy, hogy az egyik barátomnak a nagybátya volt úgy kereskedő Hollandiában 90-es években, hogy Polaroid kamerával járta a frissen meghalt nyugdíjasok házait, körbe Körbefotózott. Ezeket a fotókat terjesztette az ügyfeleinek, tehát ez volt a katalógusa. És ha valamelyik tetszett neki, akkor azt megvette. Tehát ez az, az asszút on-némandraktározás. Tehát, hogyha uh -huh. az ügyfelének tetszett az a váza, akkor vette meg a vázát a tulajdonosától. Uh -huh. Ez az egyik. A másik meg, hogy egyébként meg van ilyen a... Az egyik exernek a családja az azzal foglalkozott, hogy numizmatikusoknak kereskedtek, tehát tulajdonképpen pénzérme piacot tartottak benne az interneten. Aha. És hogy az abszolút teljes üdülött, őket nem annyira érdekelte a pénzérme, de ebből megért másfél ember, tehát apukának ez a mellékállása volt, anyukának meg a homofixos teljesítés, hogy volt egy numizmatikus marketplace. Aha, ez jó. Nekem az egyik ismerősöm, az hamisított náci értékesítésével foglalkozik Németországban. Tehát, másik világháborúsnak tűnő kitüntetéseket gyárt le magyar ötökösökkel, és utána eladja Németországban, mint nem, nem nevezzük néven azt az ismerősömet, aki egyszer el, elő, előadta, hogy van egy ismerőse, aki balta hamisító. <gül> Abból is lehet pénzt keresni. Aha. De mit, amiket, vikingbaltákat? De megfelelő mestéreleket kell beleütni, utólag, és utána kellően hosszan rohasztani, ha minden igaz trágya alatt, hogy réginek tűnjön. Ez Na, igaz. De. A hívásban van egy szakértő is. <gül> <gül> <gül> <gül> Nem akartam kirángatni ide, csak ezért. <gül> Igen, én sem lángatom, csak jellem. A poén az, hogy egyébként ez a, a restaurálásnak a fordítotja, tehát ők restauráltak sok mindent. A, a listájukon ott van a, a Petőfi szobor a március 15 -e meg a Dicsfény a, a Batyányi templomban, e, és ugy, ugyanazt a technológiát fordítják ki, amit a, a Batyányi szobor a... a fiú, úti van talán, azt megfordítják, és akkor a, a fős tehát, amit egyébként maga kovácsol, csak utána a, az anyagkezelés az olyan, hogy utána elmennek ilyen antik tuczoknak. és tényleg azt, hogy ilyen 100-200 éves mestérleket kell beleütni, nyilván igyekszenek autentikusokat találni, tehát nem ilyen kabúcsat. csak én azt mondom, igényes replika. Aha. Igen, Tékony. ez nagyon jó, és, és még sokszor előkerül, ez replika Nekik a műfaj. De nézegetem ezeket a kurtákat, meg is, hogy van nekem egy triumfátor itt az asztalon. Ezt az 500 ezer forintot nem látom bennük, de egy, egy jó sikerült, akár forgácsolt replika az úgy oké. Okay. Én is így gondolom, és ugye hát egy 200 ezer forintot azért kiadnál érte? Kettőt nem, nem adnék. Az enyém, a, a a triumfátor, amit vettem, az hiszem ilyen 16 ezer forint volt. Ez körülbelül az, az a nagyságrend. És egyébként fantasztikus, most ilyen nagyon vicces módon használom, a agymenőket nézek sorozatot, és a triumfátorról nézem, hogy hol tartok benne, hogy melyik évad, melyik epizódja, és mikor vége van a filmet, akkor tekerek rajta egyet vagy kettőt, arra tökéletes, sőt, tudok valahol... Egyszerre két sorozatot, ugye néztük ezt, néztük a Sex education és a különböző regisztereken ment a két sorozatnak az évad, meg az epizód számolója, hibátlanul működik. Tehát, hogy másképp regiszterként gondolsz, nem pedig számukra. Ezt egy abakusztal is meg tudtad volna csinálni. Na, avakusz ez nem. Az, az nem ber, Figyelj, ott teszem, teszem a kamerának a mikrofonja hogy hallgassuk, hogy hogy kerrek, tehát az mindent elárul. Na, figyelj, csak. Hooper ivádna téged, azt tudod. Hát, az, az, ja, na várjál, nézzük csak. Nézzük, hogy behallatszik-e a, a, a, a ennek a, a hangja, hogy mit, hogy, hogy kerreget. Abszolút. Nagyon. Jaj, de szép. Ugye, hogy ugye? Szép. Jaj, de szép. szép. Jaj, de szép. szép. Igen, nem érdekes kép, de így szép. A szép. Egyébként Vó... Hibátam. Elmondom, hogy hogyan éri meg azt az 500 ezer forintot a történet. Tehát miután megvetted és Csitti Fittére csillogóra, mintha aznap tolták volna ki az uh, üzemből, elestre a Lancia Fulvia uh, rally verziódat. Majd ezek után ebay hozzá három darab... Uh, körórát, egy tech helyeréktől, darabonként 300 000 ért. Utána már mindenképpen adod azt a kurtát a navigátor kezébe, hogy ne nézzen a historik rallyról. Igen, <haz> uh -huh. ah. ez is ez is benne van. És ez még van, ne van, ne Nekem kellett, pont, pont ez a kurta csipet belém annyira, hogy érdekelne az a mechanikus számológép kérdés, de ezt az őrületes összeget nyilván nem adnám, két az, az, az a bő 10 ezer forint az újpestől betolva, kérek szépen akkumulátor gyár. Ez kire ez a akkumulátorgyár. Csak... Ez így milyen a műfaj? Olyan, ez csak... Látszik? Igen. igen. igen. igen. igen. igen. Belő. igen. Belőütött számokra. Ez csoda szép. Uh -huh. Ez szép. Ez, ez már önmagában gyűjtői tárgy. Tehát... Az abszolút. Bűn Úgy érzem. És akkor előkerült még egy nagyon fontos szó, a replika. Ugye, amikor készültünk erre az adásra, még jóval korábban, akkor rögtön bedobta talán Ádám, hogy nyomtatni én egy kurtát, mert fönn vannak a neten a fájlok, és akkor átadnám a szót egy, egy pillanatra Attinának, aki elmondja, hogy miért nem tudunk ilyet nyomtatni, és miért nem akarunk ilyet nyomtatni e replikában. Hát igazából, hogyha elmegyünk a kaszinóba kockázni, akkor lehet, hogy annyi idő alatt összeszedjük a pénzt egy rendesre, egyébként meg felesleges, kinyomtatni, mert nem adja vissza azt az élményt, meg háromszor akkora. Vagy hogyha ugyanakkor, ugyanakkor a méretben nyomtatnánk ki, akkor valószínűleg 500 ezer lenne, hanem mondjuk egy misi. Igen. Tehát ilyen precíziós alkatrészt nyomtatni, mm, ezekkel a gépekkel nem fogsz. Meg utána egyet rajta. Hát meg igazából egy ilyen, gé, tehát egy ilyen gép, amivel ki tudod nyomtatni, az többbe kerül, mint hogyha megvennéd. Szóval... Mm, és akkor még nem számolt a munkaórákat bele, meg a tervezést, viszont ugye, amit linkeltük hogy beszéltük róla, van egy ilyen open source cuc a projekt, ahol ö, bemodellezték a, a tervrajzokat, úgyhogy ha talál valaki valahol egy bácsit, aki szeret még barkácsolni és van műhely, akkor vele lehet összedolgozni. És ki lesz a livasból, mert... Rendesen legyártani, igen, lehet. Hát igazából Eszterga hozzá, meg maró. Mm -hmm. Hát... Sem. Olyan egy ilyen kis órás műhelyben tökéletesen lehet egy ilyet gyártani. Lehet, hogy feldobom a balta, <laughs> a hamisító címbinek. Én is megvannak az előzőből a linkek, de, de az ott van a Facebook csoportban, akkor ott van egy rendes assembly is, ahol össze is van rakva. Uh -huh. 3. Úgyhogy egyelőre nekem most az így el, eh, kielégítette az igényeimet, hogy láttam, hogy ez tök jó létezik, és megvan 3D, szóval megoldható a probléma. Aha. Ja. Köszönjük. Na! És hát, uh, te... itt, jön be a... Ma... itt jön be az a rész nekem, nem tudom, te olyan uh, e Igen amikor amikor készínek különböző korábbi munkáiról Na, van szó. Azt kérek, olvast fel, mert ez nagyon fontos rész most. És hihetetlen belekötési potenciál van. Igen, benne. igen. Ö... Nem mondanám igazán lélekemelő társágnak. Készének szakmájából adóan elég nagy gyakorlata van a legképtelenebb társadalási témákban, hiszen mind utcákat járó trendvadász, bár Rühelli így magát, gyakran kerül hajmeresztő szituációba. Soha nem is akarta megkímélni magát az ilyesmitől. Olyan környékek sötét gyomrába ereszkedett alá, mint Doktán, a gördezgő szülőhazája, hogy megismerje a gyökereket és megtalálja az új trendet, akármi legyen is az. Ott megtanulta, a nagy titok pusztán annyi, hogy az ember mindig fölteti a következő kérdést. Találkozott például azzal a mexik mexikói fazonnal, aki először hordta a csafa a sapkát, mielőtt divat lett belőle, és neki is feltette a következő kérdést: Készi jó ebben, a legjobb. Bond csak, hogy néz ki 81 és én elkezdtem nagyban kiguglizni azt, hogy, hogy, hogy mikor született a gördeszka, meg, meg kihordta először hátracsapva a, a baseball sapkát. És egészen csodás dolgokat lehet találni, egyrészt mert emberek erről beszélgetnek az interneten. És a gördeszka, az, az előképai azok visszanyúlnak a 30-as, 40-es, 50-es évekbe. Uh -huh. Doktánban, amit feltaláltak, az a, az a mostani ugrálós gördeszk, ami a skatepark meg az összes többi, tehát ahogy, ahogy kompetitív sportá vált. Erről egyébként készültek dokumentum, meg játékfilmek is. Közben érkezett egy ZX-81 Az Nekem is van itt valamelyik ládában. A másik pedig, ez a kiviselt először visszafelé a baseball sapkát, az egy még, még mélyebb kút, erre egyáltalán nem lehet definitív válaszokat találni. Ami egészen biztos, hogy egy 1965-es Broadway darabban Walter Matau már így mutatkozott, illetve, hogy korábban horror klisé volt a furcsa fiú, meg a veki fiú, aki visszafelé viseli a baseball sapkát, és őt majd egyszer csak nyilván le fogják írni abban a horrorban, de addig ő csinál még egy váratlan dolgot. A mexikóiságot azt, azt speciál nem lehet de hogy ezek mind a mondjuk az 50-es, 70-es évekhez kötik azokat a dolgokat, amiket Casey megnézni. Most vagy egy 80 éves asszony sétál Londonban, vagy pedig bedobták valami olyan helyre, ami egy ilyen volt már hely igazából, és de. hát, ott talál majd valamit. Hát, így van. Így van. Ugyanaz a fikció. <gül> igen. igen, igen, és ezért is kellett merülni az elején az a novelláról és fikcióról való bevezető, mert hogy itt most pár oldalon belül több ilyen fikciót fogunk hallani. Tehát, hogy itt jön az a rész, ahol Gibson elmondja, hogy jelenleg a világról mi a véleménye, és tulajdonképpen itt alakulunk át szifi hogy hova tart a világ. Tehát eh, az már egy bevezetője volt, amit most felolvastál. De a következő pár oldal, ahol a programozás és a eh, eh, ZX meg a Nintendo viszonyáról ír, az legalább ennyire értékes. Uh, igen, plusz egyébként a, a, a programozásnál annyira nem tudom ráhúzni azt, hogy, hogy ez a, a marketingnek a logikája. Aha. Tehát tudod, amikor előadjuk igen. azt, hogy. hogy hirtelen előveszem, itt a jelzetet az asztalomon. Ez nem egy Moleskine, ha jól emlékszem, hanem egy mitosz nevű klónja a dolognak, de hogy ez ugye közismerten az a notesz, amiben leghíresebb regényeit írta a híres festő, illetve ebbe festette legjobb képeit Shakespeare. Egy tökéletesen fellépített történet van a Moleskine körül. Hogyha a legmélyére leásunk, akkor nagyjából annyi marad belőle, hogy hát igen, régen csináltak ilyen könyvkötés hez hasonló gerince rendelkező noteszeket, mert ezek amúgy kényelmesek. Uh -huh. Akkor nem mondta be szóval szóval. Hemingway életét a spanyol polgárháborúban? Nem, mert ő akkor valószínűleg valami, más, valami egészen más csinált, egy másfajta nadesztel a zsebében. E, és a Moleszkin az ugye tudod, hogy mikor keletkezett? tehát hogy mióta? 2005-6-7 valami 2005 eset. 2005 óta van egyáltalán. Akkor találta ki az Olasz Csaj, akik kitaláltam. Persze, ugyanaz, mint a, a lomográfia, hogy mm. kettő darab részek Bécsi, Oroszországban feltalálta a fotózást. Igen, igen, igen. 2010-ben. Igen, igen, így van. Így van. Na, és akkor itt jön egy rész, ahol elmeséli, hogy mi az az X81. Ezt nem akarom felolvasni, mert azért a legtöbben ismerjük a eszközt. Viszont viszont van egy fontos rész. Ez de ha a Timex-et forgalomba hozzák az államokban, kérdezi készí, akkor hogy lehetséges hogy ott nem lett olyan sok jó programozó? Amerikában is lenni programozók, de Amerika más. Amerikának Nintendo kell. Nintendo-tól nem lesznek programozók. És amerikai szállításnál három hónapot kellett vá várakoz, RAM bővítéshez szállítási gondok. Emberek vesznek komputer, hazaviszik, látják semmi nem jó, katasztrófa. Um. Um igen, itt továbbá nem folytatja, de tulajdonképpen egy nagyon más ítéletet hoz itt a, a, a Gibson, illetve nem ő hozza, mert ez az ítélet már így ott van, és ugye az X és a Mikro is ezt a luikát e, tette magáével, vagy ez a legenda róla, hogy, e, hogy tulajdonképpen ezt csinált sok akármilyen angol, per, bármilyen más népet lehet ideírni, ebben némileg van valami, Azért, mert gyanítom, hogy például Ákos e, e, e, Spektrumot használt én meg Commodore-t, és én nem lettem programozó azért, mert a Commodore az, a, a, volt az én nintendo És e, az nem kellett különböző, különösen programozói tudás játszottam rajta, és néha átírtam egy-egy parancsort benne. a így Spektrum pedig, e, pedig meg sem mozdult, hogyha nem értette ezen mit csinálsz. Hát, e, csodálatos lenne ugye a Sinclair, Commodore, pár adatot ugye felé leve, nyíteni, ugye a 80 évekből. De szerintem az ilyen értelemben nem mondanám, mert hogy mind a kettőnél úgy kellett kezdeni, hogy ahhoz, hogy egy játékot elindíts, már ahhoz parancsokat kellett kiadni, ugye a konzolban. Tehát, Igen. tehát ugye, hogy az, hogy most itt kattingatok, meg nem tudom én, ugye a, a, a, ez, ez, nem, ez nem így volt, és a, ugye az örök életet ugye úgy lehetett belerakni, hogy megváltoztatta a memóriacímek tartalmát, ugye, igen, igen. parancsa, ugye? ha emlékszünk, oh tehát, hogy, hogy, hogy valójában egy advanced gamer is már azért ugye eléggé igen. hamar elindult ebbe az irányba. Úgyhogy szerintem ilyen értemben nekül volt az a kettő igen. egymással, igen. Amik, ha nyilván a szinkler vonal volt a jobb, természetesen, de de, de, de szerintem az, az, az igen, tehát az egy ilyen áldás volt, hogy akkor olyan gépeket kaptál, amiket, amik nem fogyasztásra, hanem hanem fogyasztásra és alkotásra is hasonlóan e, nyitottak voltak. Szerintem ugye most egy konzollal, tehát egy Nintendo vagy egy Playstation, az, az ugye ez egyáltalán nem. És még egy asztali gép is, vagy egy laptop is valójában küzdenek kell vele, hogyha kódolni akarod. Az a gyönyörű, hogy én például a gyerekeimmel úgy dolgozom, hogy ezt az úgy tanulok, hogy eszméletlen sokat beszélgetünk a saját játékaik modulásáról. Erről hogyan lehet olyan, olyan alternatív környezetet létrehozni, amiben nem határozza meg őket az a szoftver, amit, amit megvásároltak. Tehát, hogy, hogy képesek kívül látni és kívül dolgozni azon a környezeten, ami így ettől jön a csapból. Tehát, ha megnyitják, és akkor folyik belőle. Ezt a hozzáállást én például nagyon fontosnak tartom, és és az a édes, hogy a Sári, a nagyobbik lányom, mert elkezdett modokat csinálni, bár nem tudja, hogy hogyan kell, úgyhogy papíron csinálja modokat. Tehát, hogy megalkotja a grafikákat előre, meg leírja, hogy hogyan működnek egyes algoritmusok. Nem teljesen érti a működésüket, mert azért próbálom arra is tanítani, de amennyit megért belőle, az tök jól tovább viszi. Tehát tulajdonképpen én próbálom szintetizálni vagy zx-esíteni azt az érményt, amit ő kap folyamatosan. Sári-ból designer lesz. Na, de, de én csak azt akartam mondani, hogy érdekes módon én például nem moddoltam egyáltalán a 64-es játékaimat, nem is tudtam, hogy hogyan kell. van, volt egy ilyen hatalmas divide, hogy én tudtam gépikódban programozni, Basicben sokkal jobban, mint gépikódban, de hogy primitív gépikódi programokat meg tudtam írni. De hogy nekem a játékok már moddolva voltak, és én egyébként azért érzett véreztem el a pc és világban, Uh, yes. játéknak, tehát én, én, én gyakorlatilag PC-s játékokkal az elsőt, hogy végig tudtam játszani cheat nélkül, az a az, az, az Assassin's Creed 2 volt uh -huh. per 9 vagy 2010 mert egészen megszoktam, hogy a játékban örök élet van és végtelen pont tehát, hogy én soha életemben nem játszottam máshogy gyakorlatilag évtizedekig Péter mondta Egyébként azon, azt tudom, hogy Minecraft a Minecraft ami önmagában egy ilyen platform arra, hogy az ember magát játszítsa, vagy, vagy legóztassa. Roblox próbáltatok például. Mert az is egy ilyen játékcsináló platform akar lenni igazából. Nem, nem is. Esetleg, érd esetleg érdekes lehet, de múgy igen, tehát ez a A. Az, nagyon sok eszközből tartalomfogyasztási eszközt csináltunk, mm. hogy arra van kiegyezve, és akkor ad ne tabletezzek, azzal lehetőséget elzárunk. A, itt, itt kell elmondanom, ha már a modding szóba került, ami nekem egyik normániában, ugye, tulajdonképpen az egész mksp space, amit ott csinálunk, az ilyen tárgyak moddolása, meg történetek moddolása, néha fizikai tárgyakkal, Eh, nekem a kedvenc moddingom, az a... Millát, gyorsan akartam mondani. Egy pillanát. A Wizardi 8 nevű játék, ami a Wizardi sorozatnak az egyik tagja, egész pontosan az utolsó tagja és az a hölgy készítette, aki Egy pillanat, meg kell találnom a nevét, mert olyan egyszerűbb sosem tudom megjegyezni aki a Romirónak a felesége most a Doom készítőjének, mindig tőre szoktam megtalálni de most nem találom. A hívják a feleségét. Most itt az, az az érdekes ebben a történetben, hogy ezt a játékot a Sirtek csinálta egy kanadai cég, ami a játék kiadása közben, illetve hát még a kiadás előtt csődbe ment, és ugyan a játékot kiadták, de nincs teljesen befejezve. Ezért lelkes űrültek egy halmoza, Elkezdte visszafejteni a kódjait, ami olyan szinten ment, igen, a Brenda, a Brenda baysway aki nekem a egyik leg, legnagyobb játéktervező istenem. A játékait jobban ismerem, mint a nevét. Ő, ő, ő valóságjátékokat tervez. Tehát olyan játékokat, akik nem számítógéppen történnek, hanem valóságban, és inkább ilyen drámapedagógiához hasonló szituációs gyakorlatok, Erről majd máskor hogyam, de hogy a játékot annyira szeretik egy nagyon-nagyon kicsi és őrült kör, amiben én is benne tartozom, hogy olyan modokat írnak hozzá, amit képzeljétek el, és ez tényleg megállította az agyamat egy időben, olyan modokat írnak, amelyek nem egyszerűen a alapjátékot modolják, hanem egyszerre két programot futtat, ami, ami grafikailag egymásba egymásba lóg, és ezért új grafikákat tesznek bele egy olyan környezetbe, amiről a régi játék fut. És ami olyan változókat állít át, ami a új játékban, ha valamit interaktálsz, ami a régi arra van hatással. Tehát, hogy program programfuttatást csináltak, hogy tudják tovább játék történetét. Egészen ürült dolog. Én nagyon sokra tartom a modern és nagyon szeretem. Aztán az, hogy még jobban szeretem, amikor például a Kreatív Assembly, ami a világ egyik legnagyobb játékgyártója, az a Total War-nak olyan módját látja a világháron, ami sokkal olyan mint amit ők csinálnak, ezért megveszi a teljes csapatot, és a következő rész velük adatja ki. Ez a Total War-Warhammer esete például. Na de, hogy ezek mind ugyanoda vezetnek vissza, amit itt a, ez nem a Wojtek mondja, vagy a Készija, hanem ez gibza. Tehát a Gibson írja ezeket a gondolatokat és nagyon érdekes, hogy nagyon érdekes, hogy így, így gondolkozik erről. Itt gyorsan bedobnék azért még egy dolgot, mégpedig az, hogy ugyanígy szoktak rácsodálkozni amúgy, hát mondjuk amerikaiak részben a, az európai demo színre. Az bizonyos országokban rendkívüli módon erős volt, Máshol nem nagyon vitte át a, a küszöböt. És ahol, ahol erős volt ott, meg ilyen máig, ható, vagy máig tartó hatásai vannak, most éppen pár napja a finnek úgy döntöttek, hogy kérik az UNESCO-tól, hogy akkor ezt ilyen ö, emberiség, fontos öröksége listára pakolják már fel, mert, mert ütött akkorát. Az akkor át. Aki járt az assemblin Helsinki-ben, akkor azt látod is a... a... A volume Tehát, igen, az elég meggyőző, ami ott, ott a mozgalom hmm. volt. Itt, menjünk tovább a szöveggel, Jaj. megállom a lehetőséget, és nem kezdek el Raspberry-pízni. Uh -huh. uh, annál is inkább, mert, mert sétálunk kifelé a... Uh -huh azértről, a Portobello mm. roadról és a piacról. Mm. És kész, nem áll meg órát venni, amin én tök csodákoztam. Mm. De benne van az óra, tehát, hogy azért azt tudja a mester, hogy, hogy ne írjon róla, mert megörülnek az emberek, de azért legalább van. Jaj, persze, és nyilván kettő darab orosz próbálja rájuk sózni, vagy legalábbis legalábbis csinálni valamit. ugyanis ez egy már egy rendkívül rendezett környék, ilyen uh -huh. uh, puff food és köst a bringádat, és jól kinéző turista csoportok sétálnak a, a Street June. Uh -huh. itt valami Starbucks előtti, és emiatt uh, furán méregetett kávézóban megisznak egy kávét, és uh, és találkozunk a Michelin figurával, ami talán az első, vagy az első, első brendek egyike. Igen. És ide kerestem Horáciuszt, Na. mert a, mert a Michelinnek a, a jelmondata az pedig a, az egyik ódából való, nunc ez bibendum, azaz, most kell innunk. Aha. Most ígyunk Hogy pontos legyek. És hogy ez egy, és megint, megint vissza, vissza teleportálunk több mint egy évszázadot. Uh, ameddig én visszagugliztam, az, az egy 1894-es, talán lioni uh, világkiállításon jelent meg a mislennek ez, ez a hülyén kinéző logója, ami azóta is köszöni szépen megvan. Uh -huh. És ilyen módon az első igazán nagy... Uh, pánikot készítől vagy késziben a, a legelső márka váltja ki. Történetileg is, amikor ő rájött arra, hogy ez érzékeny, meg a könyvben is, amikor először látjuk azt, hogy hogy ez hogyan érinti őt, és hogyan tudja elcsitíteni ezt a pánikrohamot. Apropó Michelin. Miért Michelin? És miért ilyen fontos a Michelin? Azt tudja valaki? Dining Guide? Vagy nem, első. nem, más, más irány. Egyik első felismerhető logó. Mm. mi mit tette a Michelin? Orjá, meg a cégé? Nem. Teseg. De mm. mm. a kongó Gumi, a francia-indokínai megszállások, a Vietnám, Így van, pontosan, pontosan. Na, ha valaki látta, Rendezői változatát a apokalipszis most című filmnek, akkor ott ugye kaucsuk farmokra jutnak a folyón fölfelé menve. Vietnám, illetve Francia-Indokína, aminek most több neve van, de Vietnám is az egyik ország, ami azon a területen belül van. A franciák nagyon nagy játékosok voltak kaucsukban a másik világháborúig. És ugye, hogyha bármilyen, Géphez akartál gyártani, ha voltak teomatikus elemek, vagy egyáltalán bármilyen mozgó ellen, akkor gumit kellett használnod hozzá, és a világ gumigyártásának a jelentős része a franciák kezében volt, és ezért a francia gumitársaságok eszméletlen nagy hatalmuak voltak, és gyakorlatilag a 30-as évekkel és a második világháborúval szüntes meg, amikor jöttek a műanyagok. Ugye a németek, németek nagyon sok energiát tettek abba, hogy a ültemkönyvben ne ilyen kavcsuk. Plusz, hogy egyébként a, akik még gyártottak, akkor tekerjük el egy kicsit a magyar irányban, úgy sem lesz azt hisz, a magyar utalás sehol ebben a könyvben, legalább egyszer csempészük bele, hogy akinek meg a talán egyik legismertebb útiírónkat köszönhetjük, mert hogy egy dél-amerikai ültetvényen, megvakult, és ezek után kizelő íróként tudott működni Molnár Gábor. Ő egy Ford ültetvényen dolgozott. És önmagában Fordnak ez a építsünk egy valamennyire izért munkás boldogító gyárvárost, illetve a azért csak oldjuk meg, hogy a férfiak is nők ne, legyek, ne legyenek egy légtérbe, és ne is érnek egymáshoz, még ha buliznak a kocsmában sem. Típusú önellentmondásai piszak érdekesek nagy zárójel vissza. Uh -huh. Tehát, hogy a Michelin azért tudott nagyon hamar márka lenni, mert egy olyan terméket, olyan alapanyagot birtokolt, ami körülbelül az 1850-es évektől az 1950-es évekig kritikus volt a modern ipar szempontjából. Tehát a műanyag világban minden, minden olyan eszközt, ami nem kívánt jelentős merevséged, de nyomás kellett bírni a gumiból csináltak. Ezekből állat kevés maradt meg mára, mert ugye ezek elhasználódtak, és vagy széttörödeztek, vagy teljesen formájukat vesztették. Nagyon érdekes, hogy egyszer néztem erről egy... Világ. Tese? Kellett a második világháborúnak. Igen, igen, igen. Igen, és hát ugye, amit múltkor meséltem, hogy a amerikaiaknak például a II. világháborúban olyan gumisége volt, hogy minden városnak meg volt, hogy mennyi gumit kell beszolgáltatni. Ez simán ment, hogy a gyerekek leropták az autódol a kerekeket, amikor ekel mentél dolgozni, mert, mert a gyerekek ezért, ilyen zsepénzt kaptak azért, hogyha ők szolgáltatják be a gumit. De ennek nagyon nagy irodalma van, hogy már nem is tudom, melyik regény az, amiben ilyen régi gumikat keresnek a szántóföldön, tudjátok egy traktor gumikat, hogy vigyék beszolgáltatni. Valamelyik ilyen háborús így kezdődik, hogy a tinédzserek 41-ben még ezzel dolgoznak, aztán 44-ben már ott vannak okinován. De hogy, de hogy a Mis ez a történetem. Kert, aláhúztad a e, egy kacsa 500-asnál? Persze, csak azért beraktam ide a Mislent is, é. négy évvel a márka megszületése után. Uh -huh. Két gumibarátjával együtt eszik este után. Hát ez gyönyörű. érdemes termé. Ez rak be a csatba is, hogy megmaradjon az utókarnak. El van rakva itt nekem egy dokumentbe is. Hát ez adásnap Hogy megy adásnapra, amit múlt, múlt alkalommal elfelejtettem letölteni a csetet, miről bezártuk az ablakot. Ennek megfelelően nem emlékiz, amiről beszéltünk. Jó. Oké. Okay. És persze, hogy aláhúztam. Ö... A volt az első márkajel, ami heves-fóbiás reakciót váltott ki belőle, hat éves korában történt. Hát nem rafált egy kacsa 500-as csúcsnál, halkan. Vajd csak pislog. Mit mondsz? Bocs mondja, Casey. Ez a mantraja. Még tínézsér korábban hallotta a történetet, a apja egy, egyik barátjától, egy pilótától. Az egyik ismerős a felszárás közben frontálisan ütközött egy vadkocsával... Hoppá, ott egy typo. City fölött. A pilóta kabin üvege azonnal ripitjára törött, és a fülke egyetlen hatalmas hurikán töltséré vált. A gép valahogyan mégis egy darabban ért földet, és a pilóta a csodával határos módon túlélte a A repülés sem kellett abbahagyni, bár a bal szeméből sohasem tudták eltávolítani az összes üvegszilánkot. A történet valósága bá, Mike Bobonasta készít, és nem sokára felfedezte, hogy a kacsás mondatnak varázsereje van. Ha elég gyorsan mormolja, semlegesít vele, semleges, semlegesítheti vele a fenyegető pánikra homokat. Ez a féle verbális reflex. Hát nagyon érdekes, nagyon érdekes, kitalálja a Gibson a őrült allergiát, és kitalál rá egy furcsa gyógyszert is, ezt a mantrát, aminek ráadásul egy ilyen furcsa története is van, bármilyen történet lehetett volna, ő mégis ezt választotta, érdekes. Ez tulajdonképpen az ő litániája. Igen, igen, pontosan. Igen. Pontosan, hogy miért ez és miért így, eh, azt, azt hiszem, hogy a könyvből nem derül ki máskor. Nem? Nekem eh, csak egy valami van aláhúzva a következő oldalon, de az is szentimentális okokból. Eh, ez a Fakult a bérelt eredeti doboz. Ezek a fakultbársonyok, ezek gyönyörűek. Nekem egyelarrébb van a koponyan lékelő szike a londoni Evans műhelyéből 1780 körül eredeti halbörtokkal, pont ugyanez. Tehát ez a, a régiségvásáros feeling, hogy most akkor ki lehet -e valamit túrni, vagy, vagy nem találunk semmit. Nekem az a kérdés, hogy mi az a tükörvilág tej utolsó előtti sor? Az valami rossz fordítás lehet, vagy? Nem, az eh, egészet, mert nekem tök másod van tördelve. Elhatározta, hogy vissza, visszasétál a Notting Starbucks-hoz, iszik egy teljes kávét tükörviláget tejjel. Eh, a tükör... Ez a tükörvilág az Európa. Igen, tehát Európa-Amerika különbség. Ah. A Starbucks az amerikai. És hogy nem half-half tejet fogsz kapni, hanem, hanem ilyen gustosan európai tejet, mm. ami tejből készült. Látod volna az acskós tejet. Mm. Hát igen, Te most... egyéb... de viccei elvitte volna a szíve. Ugye tudjátok, az angol tej teljes Tehát bent Igen. De, igen, de írja szabor... a Gibson is. Igen, Tejszint árulnak effektív tejként. Tehát, hogy sokkal finomabb vele a vörglei egyébként, egy teljesen más, egy édesítal az angol tej. A, e, nem tudom, hogy hol írja, mert már nem emlékszem, mit, mikor húztam alá. De, amikor elmegy vásárolni, beugrik vásárolni, akkor mondja, hogy 3,8-as a tej. Ugye nekünk 2,8-as. De nem e... csak a zsír van, hanem a takarmányozás. Mert fehér, nem sárka, mert nem eszik repcét. Sok helyen az angol tehén, stb. Jaj, ja. így van. Tehát, hogy e... <gül> nem vendék bele, hogy kinek a tejemet. Nem végeztem be a mutatófúrásokat. <gül> Most pontosan az angol, a német vagy a... Vagy a magyar tej az milyen ízű. Megmondom őszintén, betéve hogy hasonló, én sem szoktam tejet inni, tehát hogy alapból, de Ádám, ez plusz egy pont, ez a örgély <gül> segítés. Kát? De egyébként itt a prémium tejekről van szó, tehát az angol az ugyanolyan szar, mint a magyar tej, meg a német tej, amit így random dobozban megveszel háttér. Igen. Én csak azt akartam mondani, hogy legalább legalább négy különböző helyet üzemeltetünk egymás mellett, vagy helyi érzetet üzemeltetünk egymás mellett. Van Amerika, amihez képest viszonyít, ami az otthon. Igen. Van a tükörvilág, az az amerikanizált Nagy-Britannia, ami, ahol nem kell ot esznek, hanem Vitabix-et, és amit a fordítás teljesen kisöpört belőle, de időnként utalnak rá, hogy ez nagyon hasonló, de mégsem ugyanaz. Hát ezért tükörvileg Aliszka át esett a másik oldal, és hogy ismerős, ismerős, de nem az. Van egy régi Angliánk, amikor, amikor valami ilyennel szembesül, például a Vivern, és van még ez a, a generikus Európánk. És még nem jutottunk el sehová máshova, tehát például Moszkvába, ami majd még rárak még egy réteget. De az, hogy, az, hogy önmagában ez a négy... Négy helye egyszerre ott van neki Londonban, és időnként egyes darabjaival ütközik. Az, az piszok érdekessé teszi azt, hogy most, most éppen milyen impulzusok érik. plusz hát ugye piszok jetleges, azt hiszem, hogy három-négy oldalra vagyunk attól, hogy egyszer csak észleli azt, hogy, hogy már nem, nem zsizsegott minden egyszerre a fejében. Uh -huh. Én, ehhez, ehhez, a, ehhez, a, ehhez nagyon kell az Englishman i New pont az inverze, -e, nem? Tehát, hogy ehhez igen, igen. Ibson megérő Londonba mert hogy nekem, én, én emlékszem, hogy nem tudom, hogy mennyire volt minőségi a tej, azt tudom, hogy a Szentpol katedrál mellett van egy, hogy hívják azt a az láncot, mindegy, de én, én a Szentpol katedrális étülete mellett laktam egy időben a aggó dolgozva, Aha. és ott ittam ezeket a tejeket. Mm -hmm. egy kur Pret vagy minőségibb? Tessék? Ön pret vagy minőségibb? Nem pret, hanem a, a Narancsága lánc, ami egyébként a cashback színű tímben szerepel. Szent uh -huh. de, hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy igen, tehát, hogy, hogy, hogy valójában nekünk Anglia nagyon nem Európa. Most, hogy kilépnek most talán, de, de hogy, hogy neki meg, meg az definiálja Európát érdekes módon, de hogy mintha az amerika lenne de... Csak minden nem uh... meg jobbra, igen. Igen. Érte, Ezért érte, érte, világ, egyébként igen. sokkal európább, mint, mint mondjuk bármi más, ha felőlünk nézed. Tehát még nem sikerült az elég messze vezni? Igen. Ádám, most beszélsz elég régóta ahhoz, hogy a hátteredet felismerjem, mert eddig csak vonalak voltak, de most látom, hogy te egy teamező közepén ülsz. <gül> Nagyon üles. Szóval egy... akkor lehet mondani, hogy Ádám, te a mező közepén ülsz? Jaj, oh, oh, oh. Tepertő. Szép út. És ami nekem, itt a magyarban is aláhúzva arra jöttem rá egyébként, a következő mondat, mert a magyarul olyan semmilyenül hangzik. Nem jó most keresni, tovább mondja, vagy csak védenmező magához tarítva a bőrtáskát, kisz az utolsó cseppkávét. Mert nem kell munka. És... Ezzel szemben a... Hát nagyon más van angolban. Angoló pedig az a uh, no good now for finding. Ebben a, ebben a nagyon rövid mondatban benne van az, hogy most a turistapiac van, már nincsen ott az a, az a hely, ahová egy rendes dolgozni, vagy keresni, vagy pénzt találni jár. Most már mindenki hűtőmágnest fog venni egészen este ötig, amikor az árusok beülnek a pubba. Innen el kell menni a francba. Okay. Tehát ez a Ecseri piac 11-kor. Igen, igen A fontos biznészek már megkötettek. Így van, nagyon üdes, nagyon helyes. És akkor a kezében nyom, egy Hartong Festis abex e-mail e címmel, készí, megadja az övéjét. aktuális egy Hotmart címét, úgy elfelejtje, tehát nyilván tudjuk, hogy nem fogja elfelejteni. Én Én és te ez fontos egyébként a telenvadászat szempontjából, szóval aláhúztátok ezt a lábiekzett dolgot? Hogy? Gondold meg, hogy a név nem más, mint a személyes brand alapja? Igen. Az amerikai pszichó, emlékeztek a. Igen, abszolút. Na, a... és az hogy, e, az, hogy, az, hogy ez egy papírfeszély, amire egy bélyeggel rá van nyomva, az ennek a tökéletes inverze. Uh -huh. Tehát ez a márkátlan névjegy. egy. Igen. Öm, időnként körben az interneten van egy, ö, vagy több, hiszen már egy mester lenyúlták az Régiség kereskedő trükk, hogy hát adjunk valami névigyet. És az ember névigyeket szokott találni, például mert az emberek kidobják, amikor átmennek a következő munkahelyükre, és én százasával dobtam ki különböző névigyeket, esetenként dizájnváltáskor is. Mm. És amikor fogsz egy névigyet, ami névigyel, alakú névigy egy kartonra van nyomva, van rajta valami dizájn, akármi. Ezek után egy határozathúzásra kihúzod róla az összes dolgot, felírod a saját nevedet. Uh, Designblogok szokták szeretni az ötletet azért, mert van benne valami finom Pimasz. Igen, Igen. Az, ez, ez hát is a névjegynek. Tehát ezért jó az, hogyha hogy a elején így eltúzod, hogy nem a Kovács Béla vagyok, megfordítod és látod hogy Szabó Péter és a telefonszámodat így. Igen. Igen. Igen. Nagyon szép. Na, de menjünk tovább, mert hihetetlen élményeket tartogatott szöveg, és most tartunk a 36. oldalon. A következő fejezetben az első mondat, a sisenevált semmit sem változott. Igen, uh, és amikor ma megnéztem, hogy, hogy hol járunk, akkor néztem, hogy itt nem sísere had van, és semmi hasonló Aki hát sem. kiment valószínűleg a vér a fejedből annyira meg többentél, hogy mekkora uh, utasságot forradottak. Csúnyan felbaszott, igen, mert hogy Children's Crusade az eredeti kifejezés, ami így 1210-ben vagy megtörtént, vagy nem, de leginkább igen. A uh, keresztes hadjáratáként ismerjük. Elinduló csapat, ami a legújabb alapján, hogy találtam. Nem feltétlenül csak gyermekét tartalmazott, sokkal inkább a szegény emberek elindultak valahova, vagy hát, ha máshol jobb lesz. Így van. Pontosan is, eladták őket, talán Genováig értek, de eladták őket rabszolgának. Ha tették, és eladták rabszolgának. Minden valószínűség szerint. A mennyivel menőbb név az egy kávizónak, hogy izé, Children's crusade. de is erre hat. Ne, tehát ne, nem tudom elmondani. Vagy ez nem kávézó, ez a, a Camdenben sétáló fiatalok. Ja, ja azt hívják, Azt hívja, hogy beült valahol, bocs. De az az is a Siserahad az inkább ilyen, nem tudom, nekem azok az ilyen ifjúsági uh, filmek jutnak eszembe, hogy fütyülve rohangál, bádogos a, a sútál a másokat, a, a fején. Igen, de szerintem ez költőképként azt akarja jelezni, amikor a patkány király, furulyás patkánya éve. írja magát gyerekeket. Tehát szerintem ez azt az, hogy a kapitalizmus húzza így magával a gyerekeket, mint a furulyás patkány király. Nem tudom, nekem is kísérlethattól ilyen, ilyen sáskajálás érzésem, vagy elárasztják az utcákat, mindent lerabolnak, majd tovább mennek. Igen, van benne egy ilyen kis csőcselékező felhang, de a magyar, magyarban sokkal erősebben persze. És nagyon jó kérdés, Marvin hogy hogyan mondanánk ezt magyarul. Nem nagyon van kész válaszom rá. Úttörő vagy fókusörs, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy kisdobos. <gül> nagyon kultúrához kötött. Egy renduló hát, itt, bék... be... itt azért most megint, megint formáltunk egy kicsit Damien-en is, akiről eddig is tudtuk, hogy egy rendkívüli módon. Tájékozott, miket nem tud a csávó. És az, aki ilyen lazán, üzének, gyermekek keresztes hadjáratának hív random tömegeket az utcán, az egy furcsa uh -huh. Még gondoltam, hogy ez egy kocsma neve. Hm. Mert lehetne. Bármely két szó egymás mellett... Uh, egy viszont neve. tehát egyrészt nagyon tájékozott, másrészt meg eléggé lekezelő, tehát ez a finoman és elegánsan, az a szerencséten ártatlan bolondok. Az benne De nem nem van. Nagyon mindegy. Elkereséssel nem láttam a kossal. Aha. Találtam egyébként PubName Generátort Githubon. Bedobom a csetbe. Körülbelül bármit egymás mellé rakva tökéletesen jó pub lehet generálni. Cloud, Cloud and Serpent. Uh -huh. Ez jó, mint hogy milyen bandákban fog játszani, azt érdemes megnézni, mert kitalált ilyen, hát, igen, ilyen, ilyen, ilyen banda ilyen. Neveket, és zseniánsak van. De... Ja, vagy Némién nevezi így őket. Oké, okay, rendben, akkor azt kérdeztettem össze. Jó. Hát nagyon mást jelent akkor is. Igen, és sétálunk végig kemdelen. Van egy szétítő mozgó népcső labirintusunk, ami megint csak... Tudjátok, hol van a mozgó népcső labirintus legutoljára? Nem. A Zsülven sugárúton. Hol? A Zsülven sugárúton. Ó. Én Hongkongban szembesültem, ha nem is labirintussal, de egymás utának ott mozgó lépcsők, kellő sűrű erdejével, ami összekött lényegében két városrészt. Uh -huh. úgy úgy úgy, szóval a, tehát, város részt. Szóval megint egy Gibson-i az egy Gibson így írja el a várost? Most olvasom újra a Neurománzot, és így, így annyira más így, így, a, mú, utolsó szeállás sorozat ut után nem olvasni, hát, és teljesen, hát. mint hogy egy, egy másik olvasnék. Jó. Ez olvasnék. Ez nagyon jó, nagyon jó. Örülök nekik. Nagyon örülök. Addig előtte olvastam majd 40-szer. <gül> ne? Én nem olvastam nagyon sokszor, pont tegnap este jutott eszembe. Az a könyv, amit én rengetegszor olvastam, nagyon rossz tanuló voltam e, általában, és e, arra köteleztek a szüleim, hogy olvassak, hogy, hogy üljek le és másoljak át könyveket. És a Rejtének és Bottenek a középkorban című könyve első 70 oldalát kellett kézzel átmásolnom. Jézusom! De ezt nem olyan szerettem csinálni, ott hagytak a szobámba, és én elővettem a íróasztalon valóban Ian Watsonak az Írgerista című Gorhamer tárgyű könyvét, és megközéltek 80-szor olvastam. Az is valami? Igen, ez később nyomot hagyott az életemben. De pont az is tehát Igen. igen. Más, ugye az első az inkvizitor volt, amit kihoztak, aztán össze is keverték a hajzéket, a kinti borítókat, azt nem is értettem. Igen. És akkor igen az űrgád pak, pakker ez fordítva van a borító. Igen. igen. És, és aztán igen. talán az a könyv az itt nagyon csúnyan beleállt a Betomba. tehát az az utolsó igen. az már az teljes gaz volt. Igen. igen. Az a helyzet, hogy engem ezért el. nem tudom, tehát egyébként azt már egy külön könyv lesz. Közben látom, hogy elindult a, <gül> a kocsmagyártás az <gül> Nagyon jó. Na, és hát ugye egy Viktoriánus Metszethez hasonlítja a tömeget, igazán, igazán szép gizomidbusok jönnek szembe, és van egy gyönyörű mondat, amit aláhúztam magamnak, csak hogy van magyarul? Érdekes, tök máshogy írja. Hmm. Ha, ha valami, hát ez valóban megfelelő terv még, még mindig akadnak ügyfelei Yorkban, akik hajlandók lennének fizetni, egy Casey jelentését arról, hogy mit csinálnak, viselnek és hallgatnak az adonim divat csinálók ebben a tülekedésben. Tehát, hogy, eh, hogy itt megtudjuk, hogy hogyan működik az ő eh, üzleti modellje. Tehát eljön ide és, eh, és egyszerűen figyel, Tehát, hogy figyel, hogy hol kapcsol be az eh, allergiája és azt a részt így hüvösen leírja, hogy mik azok a dolgok amik olyanok, mint a hátrafelé viselt baseball sapka, aminek semmi értelme nincsen, de ha megfelelő számban gyárta az baseball sapkát, és hátrafelé viselve az menő, akkor ennek van értéke. Tehát ezért érdemes fizetni valakinek, hogy, hogy ezt megcsinálja. És tudjátok, mi nekem egy tipikusan ilyen divattárgy, ami, ami egy jósláson alakul, és kritikus E, tulajdonlása, mert hogy, e, hogy legyen, és árult? A Brazília bajnok, vagy Brazília győztes feliratú e, mez egy brazíli argentin világbajnoksági meccsen. Tehát az valakinek le kell gyártani mind a kettőt, és az egyik bukni fog vele. Tehát, hogy oké, okay, okay, hogy a brazilok nyernek, viselhetsz egy argentina a 2019-es bajnok feliratú üzét, de mégis mindenki tudja, hogy nem Argentína lett a bajnok. Úgyhogy valószínűleg van egy raktár valahol, egy csomó olyan fősővel, amit soha nem vet meg, mert végül nem ők lettek a bajnok. Erről tudom, hogy ezeket szokták később megkapni a Sierra Leone-i ár árvaházak. Pontosan, e er erről van az a történet, hogy minden évben, amikor a Super Bowlra ugyanezt játszánk, hogy a két csapat megcsinálja a maga bajnoki pólóit, a vesztes csapatét mindig tömegesen adományozzák el Afrikába. Tehát, hogy a fele Afrika az rossz évjárat falrosz, győztest ábrázoló pólunkban jár. Ugyanitt jött. van még egy mondat egy kicsit fentebb. Ez a készi hosszú órákat töltött az, hogy a világ vezető sportszergyártójának kreatív igazgatóit az örökké mozgásban lévő lábak erdején, a cipő rengetegen, mesés vagyonuk származik. Azért képzeld el, hogy hogyha jobbra, néz, jobbra néznek, egy kék sneakerbe fűzött sárga fűzött láthatnak. De, euh, még azt, hogy, vala, hogy egy, egy trendvadászt bedobnak ide és euh, és utána legyárt egy jelentést, azt el tudom képzelni, hogy kész el tud vegyülni ebben a tömegben. De amikor 5 euh, izé, darab euh, her vezet keresztül ezen a tömegen, az önmagában is sokkal szórakoztatóbban kinéző jelenség. Ugyanakkor nyilván van az a pénz. Jó. Eh, hol tartunk? Érdezzük meg, hogy itt tartunk. A rózsaszén nagyon spanyol vagy marokkói narancsoknál. És hamarosan belépünk újra a eh, FFF-be, Fetish Fórum. Érdezzük meg, hogy ezen a ponton tartunk, és jövő héten folytatjuk, hiszen már csak egy percünk. Úgy. Úgy, megint köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet. Jövő héten találkozunk. Újabb izgalmas, ezúttal a neten töltött perceket fogunk átélni. Ugye? És senki se Igen, igen. igen. igen.